Prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer. Krátko po 20. hodine, 30. minúte sa začína relácia v prvej línii v rámci, ktoré vás zdraví pri mikrofóne Boris Koroni a takisto v tejto chvíli sedím aj za technikou ako obyčajne. A idem vám čo si povedať, respektíve prečítať, nebudú to moje myšlienky, mám to tuto pred sebou napísané, tak vám to idem prečítať, lebo to bude mať súvis s dnešnou témou. Armáda je najvýznamnejšou zložkou ozbrojených síl štátu plniaca úlohy ochrany a obrany. Slovenský vojak je ten, ktorý fyzicky vykonáva rozkazy k obrane a k ochrane života a majetku občanov a vlasti. K tomu, aby efektívne mohol plniť svoje úlohy, potrebuje kvalitnú výzbroj a výstroj dostačujúcu pre výkon svojej služby. Od roku 1993 boli systematicky znižované počty príslušníkov armády SR, neskôr ozbrojených síl SR, až na terajších približne 14 000 vojakov. Bojaschopná časť armády to znamená bojovníci, vojaci, tí, ktorí nasadzujú priamo svoj život pri plnení bojových úloh pri obrane občanov a vlasti, sú v počte menej ako 3000 príslušníkov, čo nepostačuje napríklad ani na ochranu jednej tretiny štátnej hranice. Od roku 1993 nebolo vykonané cvičenie záloh. Nebolo vykonané cvičenie vojakov na tému obrana hraníc pred vonkajším nepriateľom Nebola nastavená koncepcia armády na ochranu hraníc a s tým spojená stratégia rozvoje, rozvoja armády. Chýba moderná výzbroj, bojová a ťažká technika, ostávajúca je podobe životnosti, výstroj vojakov je nedostačujúca a zastaralá. Viac než 23 rokov nebolo vykonané národné cvičenie civilnej ochrany pred následkami väčších živelných pohrôb, chýba ťažká technika a príslušný výcvik. Ministerstvo obrany s požehnaním vlády a časti opozičných politikov na miesto výcviku vojska, cvičenia záloh a rozvoja vojenskej spôsobilosti u občanov nevojakov mrhá drahocenými finančnými prostriedkami na nákup nepotrebnej a drahej techniky. Týmito nákupmi nezlepšuje bezpečnosť štátu a obrany jej občanov, ale naopak znižuje ju pretože presúva finančné zdroje štátu do oblasti, ktorá je pre obranu štátu v tejto dobe nepotrebná. Väčšina nákupov sa robí bez obstarávania a čo je horšie, bez odborného posúdenia viacerých alternatív. Väčšina nákupov, ako sú napríklad stredné dopravné lietadlá C-27, je Spartan, ľahké dopravné lietadlá L-410, ani viacúčelové vrtulníky UH-60M nezodpovedajú schválenej koncepcii obrany štátu ktorá je prvoradou úlohou ministerstva obrany a je nadradená všetkým zahraničným spoluprácam, paktom a alianciám. Je tu dôvodné podozrenie z ohrozenia bezpečnosti, ohrozenia suverenity Slovenskej republiky, zneužitia právomoci verejného činiteľa a neprimeraného narábania s daňami občanov Slovenskej republiky. Ešte raz príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. To, čo som vám teraz prečítal, to nie sú myšlenky človeka, ktorého vám o malú chvíľku v tejto relácii predstavím, ale dovolím si tvrdiť dopredu, že s mnohými týmito vyslovenými názormi sa tento človek bude stotožňovať. sa necháme sa prekvapiť, čo nám na to povie. A to, čo som vám prečítal, toto je dielo asociácií slovenských vojakov, respektíve, aby som bol ešte presnejší, jej predsedu Jozefa Žarnovičana, ktorý inak, ak si spomínate, bol nedávno aj tu u nás v relácii, práve v tejto relácii v prvej línii a on vlastne týmito slovami podľa niektorých odborníkov len povedal nahlas to, čo sa, čo sa doteraz nejakým spôsobom taktne zamočiavalo na Slovensku a pritom ide o veľmi vážne tvrdenia, ktoré zrejme poukazujú na to v akom stave sa nachádzajú naše ozbrojené sily. Už len to, že hovoríme o ozbrojených silách je svojím spôsobom veľavravné. Iste možno s týmito tvrdeniami súhlasiť, nesúhlasiť, konec koncov, koľko ľudí, toľko názorov. Ale prečo vlastne tento začiatok? Tu sa dostávame k podstate. Nuž práve preto, lebo my vám v tejto chvíli 18. septembra krátko po 20. hodine 30. minúte prinášame vlastne krát. Pilotný diel našej ďalšej novej relácie, s ktorou sa budeme uchádzať o vašu priazeň minimálne jeden krát do mesiaca, taká je naša pôvodná predstava. A ja som vám toto už aj avizoval, ak si dobre spomínate, v jednej z relácií plánovanie budúcnosti, ktorú sme robili ešte počas letných prázdnín, že to vyzerá tak, že tu budeme mávať od septembra jednu reláciu, ktorá by mala byť zameraná predovšetkým na obranu štátu a tieto záležitosti armádne a vojenské. No a ja som veľmi rád, že sa prešlo od slov k činom a že hoci sme túto reláciu odvysielali dnes, alebo vysielame pod hlavičkou relácie v prvej línii, ale deje sa tak len preto, lebo naozaj ide o pilotný diel, kde by sme mali za úlohu vysvetliť vlastne, o čo v tejto relácii pôjde, na aké témy bude táto relácia zameraná. Možno aj to, aký hostia by sa tu mohli potenciálne v budúcnosti prestriedať tak preto vlastne ešte dnes relácia v prvej línii, ale už vlastne ten ďalší diel by mal byť pod hlavičkou úplne iné, inou a to ale nám už povie samozrejme o tom viac môj dnešný host ktorý tu ale ani zďaleka nie je poprvýkrát, ja skôr mám pocit, že sa stal už takou súčasťou tohto nášho týmu a vždy vtedy, keď je na pretrase téma obrany našich národných záujmov vlasti všetkých týchto armádnych záležitostí. Vždy vtedy sa objaví tento človek pred mikrofónom rádia Slobodný vysielač. No a stalo sa tak aj dnes. A ja som veľmi rád, že opäť môžem privítať Lubomíra Krupára. A teraz ideme na tú dlhú funkciu, tu aspoň na úvod prečítam. Tak, poprvé je to bývalý riaditeľ vojensko-civilného letiska Sliač, kde inak zajtra sa budeme vidieť, lebo to vám poviem, tam sa chystá jedna zaujímavá akcia. Tu dnes trošku propagujeme. spropagujeme. Ešte donedávna bol riaditeľom tohto letiska, dnes už nie je lebo nie je, lebo politici povedali, že už stačilo. Zároveň to bola aj zástupca veliteľa, hlavný inžinier 3. zboru letectva protizdušnej obrany a čo ešte, ešte zaujímavejšie, bol to bývalý tajomník Rady obrany štátu. Príjemný dobrý večer vám prajem. Tiež prajem, príjemný dobrý večer všetkým posluchačom. Vyzerá to podľa tejto funkcie, že tu bude naozaj viesť tieto obranné témy človek na... Slovo vzatý alebo teda odborník na slovo vzatý, ako sa hovorí. Tak ešte raz aj vám Dobrý večer a samozrejme aj našim poslucháčom. Ešte na úvod také tie technické informácie, skôr ako sa pustíme teda do debaty, tak ako vždy, vážení poslucháči, už od tejto chvíle je vám k dispozícii naša telefonálinka číslo 048381 0101. To je číslo, na ktoré nám môžete kedykoľvek počas tejto relácie zavolať. A spýtať sa čokoľvek, čo vás bude k našej dnešnej téme zaujímať, alebo môžete vysloviť nejaký svoj názor. maily môžete už od tejto chvíli písať na KSK, alebo takisto aj na facebooku. Tak, bankruptár na úvod. Ten môj, ten môj úvod, ktorý som použil, ako som už naznačil, teda neboli ani zďaleka moje myšlienky. Toto povedal alebo napísal Jozef Žarnovičan z Asociácie Slovenských vojakov, ktorého som tu nedávno mal. A ten úvod bol dosť negatívny. Taký, že fuhá, že eihá, toto ako že s na našou armádou so všetkým nevyzerá najlepšie. Tak ja som už v tom úvode tak zašpekuloval, že, že hádam by ste sa do veľkej miery s týmto aj mohli stotožniť. Tak povedzte teraz, že ako to je, že hovoril vám z duše ten Žarnovičan? No, v prvej rade by som trošku upresnil iba ten základný rozsah, aj záujem viesť túto reláciu, že nebude len o obrane, ale aj v tej. V tom stanovisku pana Žarnovičana bola spomínaná bezpečnosť v širšom slova zmysle. Obrana je iba jeden aspekt, keď je vonkajšie nebezpečie. Takže účelom by bolo rozobrať vôbec existenciu, podmienky a súčasný stav zaistenia bezpečnosti Slovenskej republiky. A samozrejme v tom má svoje pevné a neoddeliteľné miesto armáda. Pokiaľ sa jedná o stanovisko asociácie, tak poviem toľko, že to nie je prvé stanovisko ktoré som dostal k nejakým spôsobom k vyjadreniu. Poznám asociáciu aj s predchádzajúcimi riadiacimi funkcionármi. Dokonca som sa zúčastnil niektorých zamestnaní asociácie ešte ako riadný vojak, pretože asociácia mala tu veľkú výhodu, že bola oficiálne uznávaným partnerom ministerstva obrany. Mhm. Ale vždy tam boli také nejaké super výhrady, pretože asociácia mala vždy tendenciu hovoriť pravdu. No. Možno aj keď trošku pritiahnutejšiu alebo otvorenejšiu, než to niekomu vyhovovalo, alebo kto chcel počuť túto pravdu. V každom prípade mali oveľa viac pravdy ako oficiálne tvrdenia a zahmlievanie situácie o tom, ako sme na tom dobre. Takže z, v značnej časti s tými tvrdeniami, ktoré pán Žarnovič teraz napísal, je možno súhlasiť a také tie drobnosti napríklad, že nie je otázkou iba nejakých koncepčných materiálov spracovaných ministerstvom. Tam si myslím, že základným dokumentom, ktorý Slovensko, a to už opakujem, v dvoch reláciách som to už spomínal, zaostávame, že na základe zmeny geopolitických bezpečnostných víziev v súčasnom svete Slovensko je dnes z posledných štátov tu v Európe, ktorý ešte neprehodnotilo svoju vlastnú bezpečnostnú strategiu a to nie je otázka len ministerstva obrany, to je otázka parlamentu, aby bola zabezpečená istota, že to, čo sa príjme v bezpečnostnej strategii, nemôže odmietnúť ďalšia vláda. Uh -huh. Čiže ah. inými slovami, odpolitizovať alebo odstraníť stranickosť v rozhodnutiach smerujúcich k bezpečnosti štátu. Takže vy ste sa vlastne totožnili s tým, čo pán Žarnovičan povedal, on inak vyjadril veľkú mi pochvalu, ale teda nie mne, ale vám a aj pánovi Poláčkovi, s ktorým, ak si spomínate, sme robili ano. reláciu ohľadom na to. A on vtedy akože bol veľmi rád, že sme túto reláciu robili. Hovorím to preto, lebo môže sa stať, že v tejto chvíli počúvate ešte túto reláciu, takže ak bude chcieť, samozrejme, môže sa zapojiť do tejto našej debaty. Koniec skončov, veď možno to bude aj, aj host jednej z tých relácií, ktoré Určite. budete... To už teraz môžem povedať, že určite. Ano? bude. Ano. No a, a ešte len taká otázka mimo, že keď tú asociáciu spomíname, to by sme ako mali chápať, že keď hovoríte, že to bol kedysi to bol partner ministerstva obrany v jednaní, to, je čo? to bolo niečo podobné, ako máte v tripartite sociálni partneri, ako sú odborári napríklad, také niečo. armádny odborári oni boli? No, možno to nie je celkom presné, ale povedal by som, že najbližšie k tej realite, pretože policajný zbor môže mať odbory spoda mm. našich zákonov. Armáda nie. Takže tá asociácia vykryla ten voľný priestor na združenie ľudí. pôsobiacich v činnej službe, ale aj mimo službu, ktorí mali záujem na riešenie otázok bezpečnosti obrany štátu hmm. a súhlasili s tým a v podstate hľadali tam nejaké riešenia a ponúkali oficiálnym štruktúram ministerstva svoj pohľad na situáciu, svoju pomoc pri riešení koncepčných otázok a ďalšie veci. Hmm. Ako boli využití, je už druhá vec. Ako boli vypočutí a myslím si, že v demokracii by mali dostať priestor jednoznačne, pretože keď si niekto myslí, že je ohrozená bezpečnosť, tak ten druhý nemôže to len zahodiť za hlavu, že to nie je pravda. Tak ako sa stalo napríklad v tom roku 1987, keď bola definícia, že armáda je absolútne zle vycvičená a čas slovenských generálov sa cítila byť urazená, pretože oni predtým tvrdili, že armáda je vynikajúco vycvičená. Pravda bola bohužiaľ taká, alebo z pohľadu asociácie jednoznačne, že bola pravda na ich strane, a takisto je na, v, oveľa, oveľa viac pravdy vo všetkých tých tvrdeniach, ktoré boli prečítané. Určite by sa dali hľadať nejaké dimenzie, Jasná. možno nejaké spresnenia, ale v každom prípade ten základný princíp je v tom, možno ten, ako, keby som chcel vpomenovať, s čím by som plne nesúhlasil, že netreba, ja osobne by som neuprednostňoval len početný stav armády. Že, že bol znižený. To by nebol ten najväčší problém. Horšie je, že čo si zrušili, a to jedno či počet, či nejakú techniku, ale ničím funkčnejším sme to nenahradili. V tom je ten zásadný problém. Čiže uh -huh. Ja si viem predstaviť, že zruším viem, 10 tisíc e, funkčných miest pre vojakov, ale nahradím ich nejakými zbraňovými systémami, ktoré dokážu niečo prekryť. Nezarežím, neza, neza, neza nezruším výcvik e, záloh, nezruším výcvik vojakov a v tom prípade by som si mohol udržať určitú urč podobnosť s tými vyššími počtami. Takže bohužiaľ, mm -hmm. to sa nestalo, takže prikláňam sa skôr, že to tvrdenia pana Žarnovičeva sú naozaj pravdivé. Hm. Dobre, uh, tuto mi prečítame, hoci že sme len na začiatku a ja prečítam, lebo Mariana zaujíma, že aký je vlastne rozdiel, že to často počúva, že my tu na Slovensku nemáme ani armádu, my tu máme len ozbrojené sily. A jeho zaujíma, že, že v čom je to vlastne rozdiel, že nie je to len rozdiel v pomenovaní, veď to by malo byť fug, že či sa voláme ozbrojené sily alebo armáda. Je medzi tým veľ veľký rozdiel? tak presný názov sú ozbrojené sily. Armáda, armáda nezamestnaných je armáda žiadateľov o sociálne dávky. Ako ten, ten vzťah armády sa používa vo viacerých súvislostiach, takže presnejší výraz je ozbrojené sily. Ale upozorňujem, že aj vyšší a najvyšší politickí funkcionári tohto štátu majú dosť nejasno v niektorých veciach, pretože keď hovoríme o celom systéme obrany štátu, tak máme tam tri funkčné prvky. To je politicko-správny orgán, to je ministerstvo. Potom je výkonný orgán, kde sa velí, priamo príjmajú koncepcie a riadi sa výcvik. To je generálny štáb. A potom sú veliteľstva druhú vojs, kde sa konkrétne vykonáva ten výcvik. A tu sa veľmi často pletie, že vlastne ktorý prvok čo robí. A niekedy veľmi nesprávne tí ľudia z tých najnižších postov s praporou, z divizí možno, možno ešte z nižších prvkov, sú kritizovaní za veci, ktoré ale rozhodli práve tí v tom politicko-správnom orgáne, alebo v tom koncepčnom orgáne, ktorý je generálny štáb. A preto ja by som bol radšej, keby sme povedali, že celý systém obrany je ministerstvo, generálny štáb. A keď chceme kritizovať, tak povieme, ktorý prvok čo robí zle. Mm -hmm. lebo, no Ale to sa ešte chcem vrátiť k tej armáde, lebo viete, ľudia tak hovoria, ja tomu rozumiem, otázke, je ktorú on položil, lebo ľudia na Slovensku niektorí hovoria, že my tu dokonca ani len armádu nemáme, že armádu Slovenskej republiky, že už sa to premenovalo len na ozbrojené sily. A teraz ľudia v tom vnímajú, že to je veľký rozdiel, kvalitatívny rozdiel, že kým sme tu mali armádu, to bolo ešte niečo, čo nás chránilo, bránilo, že to bolo ešte to lepšie a potom sa už z toho nastali len ozbrojené sily a to je už to, čo nás vlastne nedokáže ochrániť. Takto to mnohým vnímem na Slovensku, tak to chcem vedieť, že, či to je nejaký naozaj rozdiel v tom medzi to armádou a medzi ozbrojenými silami. Rozumiem tým ľuďom, lebo naozaj niekedy aj príslušníci ministerstva obrany, všetci boli vojaci. Čiže naozaj to bola armáda. Od vrchu dole to bola armáda. Dneska na ministerstve sú to politickí nominanti, rôzne funkcie povytvárané pre civilných zamestnancov, ktorí no. možno nemajú ani patričné vzdelanie skúsenosti no. a už vonkon som nejakú tú invenciu navrhovať nejaké koncepčné veci. A potom dochádza k sporom medzi tými, ktorí armáde rozumejú, o tým ozbrojeným silám. Takže rozumiem tým ľuďom, že naozaj v dobe, keď sme hovorili o armáde a v čele všetkých funkcií, či od ministerstva počíta, mm -hmm, alebo od tej Všetko boli vojaci, či to bola armáda. Dneska naozaj no, ťažko hovoriť o armáde, keď si viete na predministerstvo obrany ráno, keď idú do zamestnania, koľko je tam vojakov. A, a Počúvajte, ja, my sme mali aj ministra, hádam, s modrou knižkou, raz, nie ministra obrany. Také nevylučujúce. Čo, čo nie je vylúčer, <laughs> <taký zaujímavý laughs> dnes. A to je jedna, jedna zvláštna vec. A druhá, minule som išiel cez Liač, ak sú tam kasárne. Je, mne sa vám vidí, že, že som videl na bráne strážiť sbsk Môže byť? Že nestražia vojaci tam jak strážiovali, že SBSK stráži kazárne. To naozaj tak môže byť. Čo som zle videl? Nie, nevidel ste zlá. SB. Ale to je, to je samostatný problém. To nie je. ani je, typická je. SBSK. Keby som to mal pomenovať správne, tak je to čosi, čo porušuje aj zákon o súkromnej bezpečnostnej službe a nerieši ani to, čo má riešiť klasická ochrana niektorých no. priestorov. No, v ozbrojených sílách. Pred e, to, to, to dobu, Keď hovoríte, že teraz už, už to vlastne je tá armáda, že všetko vojaci, hej, od, od samého vrchu až po spodok vojaci, ale že dneska už civilní, tak nám to tak nejak veľmi civilne iný, že už keď vojako stráži SBS, to je taký zvláštny stav, podľa mňa. To hovorím tak, tak diplomaticky, že taký zvláštny stav nastal. Ten, ten problém nemusí byť až taký okaty, pretože vo všetkých štátoch, dokonca aj v historii, v Československej armáde značnú čas funkcií aj vo, na, vo výkonnej sfére robili občianskí zamestnanci vojenskej správy ale boli celkom iným systémom vyberaní, pripravovaní, školení, ako to možno je dnes. Takže ja si viem dosť dobre predstaviť, že napríklad armáda Slovenskej republiky, ktorú máme tu uh -huh. na Slovensku, by v dobe mieru mohla mať lacnejšiu a efektívnejšiu službu v starostlivosti v niektorých logistických zabezpečeniach. Bolo by to určite lacnejšie ako vojaci, pretože vojak je naozaj ten, ktorý má mať odmenu za to, že, je hodno, že má nejakú hodnosť. Tú hodnosť by si mal zaslúžiť tým, že má za sebou nejaký výcvik, je udržiavaný v tom najvyššom tom. A potom je ťažko si predstaviť, že takýto seržant pod praporčík, alebo praporčík má pridelený traktor a jeho základnou povinnosťou je kosiť trávu na letisku. Potom je tu naozaj otázka, a toto je vojak? A kedy on chodí cvičiť? To čo Spôr, pán keď Žarno... bol ten traktor rozbrojený, už potom by to aspoň sedelo. Traktor... Preto hovorím, že vo veľa veciach by som s, s pánom Žarnýčanom vedel, možno aj v, a verím, že sa uh, dohodneme, že príjme pozvanie mm. do relácie, že by sme to sprístupnili, ten náš rozdelný pohľad mm. uh, pred uh, radovým občanom a vysvetlili, že v čom je problém a ako chceme riešiť, alebo ako by sme videli my riešenie problému. Ale naozaj ten základný problém, že Občania si pamätajú, armáda to bolo čosi, čo od vrchu dole bolo v uniformách, malo svoj režim, svoj výcvik, mm -hmm. tým pádom aj zdravotné klasifikácie, aj systém špeciálnych príprav, to všetko bolo zaručené tým, že niekto bol v, v uniforme. Dnes bohužiaľ mm -hmm. to tak nie. A, no, vidíte, už z tohto úvodného nástrelu otázok, ktoré sme tu spravili a odpovedí vidieť, že tu máme veľké problémy s tým s tou našou armádou alebo zbranými silami. A že skrádka bude o čom rozprávať v týchto reláciách, Ale, Keďže tu už máme pilotný diel relácie inak, ako sa bude tá relácia volať? Neviem, ja som ponúkol viac riešení a ešte by som si nechal možno nejaký čas, pretože najviac mi... Uh, mne osobne sa neviac páči, nebezpečná bezpečnosť. Nebezpečná <laughs> z politických a už z politikov počúvame o tom, že všetko je v poriadku. Uh -huh. Kto neverí, tak kľudne sa nechám ja presvedčiť. Kedy poslednýkrát minister obrany alebo minister vnútra priznali zásadné problémy v stave vycvičenosti a pripravenosti Tých, ktorým oni velia alebo riadia. Takže je to bezpečné a ja tvrdím, že je to nebezpečné, lebo pravda je tam, kde napísal požadoviša. Takže nebezpečná bezpečná. Takže takto, ako by za vám pán Krupár mohol v budúcnosti prihovárať s reláciou nebezpečnej bezpečnosti. To som jednak rád, že je tam taká slovná hračka presne nad tým som tak uvažoval, že to by bolo dobre prepašovať do názvu tej relácie, ale to som sa povedať, že keď už hovoríme o pilotnej relácii, naozaj by sa patrilo predstaviť trošku aj človeka, ktorý bude tú reláciu viesť. Hoci vy ste už v týchto reláciách u nás boli naozaj veľmi často a tí posluchači, ktorí počúvajú častejšie a pravidelnejšie, tí už o vás vedia. Ale môže byť, že niekto proste, kto začne tú reláciu počúvať a nevie, kto ste, tak by sa chcel dozvedieť niečo viac. Tak skúsme naozaj tú úvodnú časť relácie venovať vám. Ja som vás predstavil poprvé ako bývalého riaditeľa vojensko-civilného letiska Sliač. Tak skúsme začať týmto. Vy keď ste boli na Sliači ako riaditeľ toho letiska. Vy ste tam fungovali ako, a teraz budem sa pýtať veci, ktoré som sa už pýtal v minulých reláciách, ale takto berte, že je to pilotná relácia. Tak vy ste na tom sliači fungovali ako v tej vojenskej, či v civilnej časti, alebo zároveň aj aj, vy ste boli vojak, alebo civilný civil. zamestnáť? Civil. Už civil, už som bol v mimočinnú službu. Môžeme sa dostať aj k tomu, ja som ukončil činnú službu aj v presvedčenia, že podporovať tendencie k umelým reformám som nemienil. Vystúpil som oficiálne proti niektorým veciam a rozhodol som sa odísť z činnej služby a potom som vykonával funkciu riaditeľa letiska, ako povedal by som, záľubu mm -hmm. Pretože celý život som strávil, prevažnú časť odborného života som stravil v leteckých funkciách a v leteckých podmienkach. Takže prirodzene bol som oslovený a doporučený mojimi kamarátmi, priateľmi, ktorí ma poznali, keď hľadali funkciu riaditeľa letiska na Sliči. Čiže už ako riaditeľ ste už bol civil, áno. Už, už skončený vojak. Áno. A tam ste vy mali pod palcom teda tú civilnú časť letiska. Áno. Vo vojensku sa starajú vojaci na Sliči, ako to je podelené. Vo vojenskú časť má, má, má vojak na starosti? Áno. To bol váš. Parter, spoluprevádzkovateľ letiska. Uh -huh. A vy ste tam teda riadili tu civilnú, teda tie klasické lietadlá, dopravné, čo lietajú a ešte nejaké nakladné... Tak ten pojem riadili, ako vy si myslí, že riadiť auto je tiež riadenie a to riadenie tie civilné, toho civilného lietadla... Ne, že ako, by ste nelietali. Nie, nie, to, to, to, áno, zabezpečiť komplet, celý systém, obsluhy je ich príjmu vypravenia, pasažierov, lietadla, pohodné mm. hmoty, celý systém zabezpečenia pre to, čo potrebuje civilné lety. Letadlo, to patrilo nám. Mm. A tam si ako dlho vydržali na tom letisku Do výmeny vlády. <laughs> Prišli smeráci a klepli vám po prstoch pravdepodobne tam nemali dôvod um, niečo mi vytknúť, pretože nikdy neboli použité v oči mne žiadne invektívy, ani nejaké represie, ale pravdepodobne, a to je bohužiaľ znak súčasnej slovenskej politiky, je, že politická strana, ktorá vyhrá, potrebuje splniť sľuby a dať svojich ľudí na funkcie. No a tak malým odborníka lepšieho ako ste vy. Určite. No, inak toto je toto je katastrofa našej spoločnosti. A to teraz nehovorím preto, lebo sa vám chcem zapáčiť s týmto názorom, ale to naozaj vníma ako obrovský problém tejto spoločnosti. Že my naozaj, ako v lepšom prípade každé 4 roky, v horšom prípade keď tá vláda nedovládne 4 roky, tak aj po dvoch rokoch my tu striedame ľudí, ktorí naozaj potrebujú v nejakej odbornej funkcii proste aj zažiť niečo, mať skúsenosti. To je taký príklad, vždy hovorím, pri futbale je to dobre viditeľné, tam bol Alex Ferguson, trénoval Manchester United, proste roky, roku, to boli desiatky rokov a bolo fuk, či sa tomu klubu darilo, nedarilo, či vyhrával, nevyhrával, proste ho tam nechali, lebo to, to bolo niečo, že on to trénuje, on má skúsenosti, on proste sa vyvíjal spolu s tými hráčmi a na Slovensku je to proste tak, že tu hráte, sa vám nevydarí sezóna, tak musí tréner letieť, lebo je proste zlý, slabý, zrazu vyhráte, no tak teraz proste nič nepočúvate pár dní, len ho nosia tuto na nosidlách pomaly a vyhadzujú do vzduchu tri dní a potom vlastne že toto je to na Slovensku, ta katastrofa No víte, a v môjom prípade dokonca my sme mali vynikajúce výsledky, publikované boli aj z ministerstva, už nového ministerstva do riadeného pánom počiatkom, že letisko si patrilo iba k dvom podnikom v jeho rezorte, ktorý v roku 2012 zaznamená zisk. Aj tak si našli, hej, dôvod na výmenu. Bez dôvodu. Bez, bez Zákon dôvodu. máme tak, že oni nemusia zdôvodniť odvolanie. No, toto na človeka ako doľahne naozaj, viem si predstaviť dosť negatívne, keď teda bez bezdôvodne skončíte a tak, tak vy ste potom ešte niečo skúšali v týchto oblastiach leteckých, vojenských, alebo už ste potom sa úplne na to vykašľali aj. Išli ste nejak, Vojaci chodievajú do predčasného dôchodku, správne. V dobe, hej, Takže vy ste teraz predčasný dôchodca. No, Už dovýšil som vek riadneho dôchodkového veku, ako vyslúžili vojak, takže Hej. už som v dôchodku. Nemrzí ma to pre seba. Ja som priznám sa, aj na otázku, keď som bol v výberovom konaní na ministerstve dopravy, odpovedal, že čo si o tej funkcii očakávam, tak rozhodne nie postaviť si nejaký pomnik alebo nejakú funkciu, kde by som vedel ľudia dožiť, ale skôr rozvietať letisko a dať ľuďom, ktorí sa tam venovali desiatky rokov tej činnosti, zase perspektívu a šancu, aby naozaj tie skúsenosti, ktoré tam získali, mohli uplatniť. Ja sa pamätám, že v tej dobe, ešte keď si u mňa v relácii, asi prvý zase prvýkrát sme sa bavili práve o týchto veciach. Takže ako ste sa snažili aj nieko cestovný ruch tu rozhýbať, no nevydalo sa to všetko pomenilo. A, a tak ste teda ešte potom na tento dôchodok, už ste dosiahli vek. Ale skúsme sa teda ešte, a tam už potom prišiel sek, koniec. A skúsme sa ešte dostať, ale keď už vás teda predstavujeme do toho obdobia ešte pred letiskového, ste teda ako vojak slúžili v, kde, ako v akých funkciách, čo ste vy tam boli? Tak ja, ja stále tvrdím, že patrí medzi šťastných ľudí, pretože od. Na naj najskorších chlapčenských rokov mi učarovali lietadla. Uh -huh. Proto bol ako modelár v, zači v začiatkoch, v tých 60 -tých rokoch. Potom sfalšovanie podpisu moj moje mamy, aby som sa dostal na príjimačky na vojenskú strednú odbornú školu leteckú. Už môžete povedať, už je to premlčané. <laughs> Falšoval som iba v, v ospravedlnenku k triednej, že by ma pustila na vojenskú správu, kde si idem zobrať prihlášku vyhražala otcom, že otec mi to vysvetlí. Otec mal veľmi pragmatickú otázku. Chceš? Tvoj život. Hej. Tak sa snaž. Hmm. Nebudeš to mať ľahké. Potom mama ešte viackrát skúšala dostať ma zo strednej školy. Mal som 14, keď som nastúpil na vojenskú strednú školu. Ešte... To je skoro? No tak v dnešných časoch neexistuje. A pritom to bol režim taký, ktorý dnes by sa považoval za šikan. Uh -huh. Ale my sme to tak nebrali, my sme to brali, že súčasťou prípravy, keď chceme byť profesionáli, tak musí byť tvrdá príprava. Takže absolvoval som strednú školu, potom som slúžil ako prevádzkový technik v rôznych púkov Československého letectva, hmm. mal som skoro všetky typizačky, okrem susedmičky som mal platné typizačné skúšky na všetky lietadlá. Dokonca. Čo znamená, že ste platné skúša, že ste na tom aj lietali, či, či Typizačná skúška znamená opravnenie pracovať samostatne na danom typu techniky. Čiže vás musí komisia preskúšať, musíte preukázať znalosti regulácie, systému fungovania lietadla, až potom môžete získať opravnenie samostatne pracovať na leteckej technike. Aha. A tomu procesu sa hovorí typizačná skúška, hm. takže k typu, Takže ctil som si strašne, že som mal aj lietadlo, ktoré bolo o dva roky staršie ako ja. Bolo to MiG-15. Keď som ráno prišiel v, na po obede na lietanie, tak som vždy pozdravil, ahoj Starka, abo dobrý deň, Starka. <sých> <sých> <sých> <sých> Takže to bolo také krásne, romantické A som veľmi vďačný, pretože naozaj ten MiG-15 naučil človeka spoustu veci. Mal som na 21, L29, L39... Takže prešiel som si rôznymi funkciami po 6 rokoch, som sa konečne dostal na vysokú školu, nastúpil som do Brna, v, chytila ma reforma vojenského školstva, presunuli do Košiť, tam som skočil leteckú školu, tam ma presunuli potom k systému materiálového technického zabezpečenia s odôvodnením, že potrebujú ľudí z praxe, z začiatku som bol proti, potom som si zvykol. Zistil som, že to nebol v že naozaj, keď sa niekto rozvíjať logistiku v novom systéme, v super cenách, tak treba dobre poznatky z praxe. Takže tam som vydržal nejakú dobu. Potom som pôsobil aj vo vojenskej leteckej škole, už ako funkcionár, zástupca hlavného inžiniera. Mm -hmm. A tam ma chytilo delenie republiky. Presnejšie ešte nie, lebo ešte predtým v 80., s 7. som nastúpil na postgraduálne štúdium do Brna. Vtedy ešte bolo dvojročné minimálne. Nejako 6-mesačné teda taký <laughs> jazykový kurz. A po skončení začal proces delenia armády. Tak som bol oslovený, že či by som nechcel pomôcť, ani byť tom, keď sa osamostatňovala armáda Slovenskej republiky. Takže som bol v tých riadiacich funkciách. Mal som na starost delenie majetku a materiálu v letectve. Tam sa začali niektoré nezhody s neskoršími funkcionármi, lebo mali sme, mali sme inú predstavu. No a potom boli rôzne funkcie na vyšších veliteľstvách, veliteľstvo letectva v Trentine, stade sme ich po vzniku div, zboru letectva prešli do Zvolena, kde som dosiahol tú funkciu, ktorú ste spomenal? zástupca veliteľa zboru, hlavný inžinier. No a potom som bol oslovený vzhľadom k vzdelaniu a praxi, či by som zvládol funkciu tajomníka Rady obrany štátu. No, Pretože už Postgraduál už vás neučí iba obsluhovať dietadla. Už na Postgraduále sme boli zoznamovaní so systémom fungovania štátu v rámci prechodu na obranu. Čiže prechod priemyslu na obranu, prechod systému plánovania a tieto veci. Takže cítil som sa a minimálne tak, že nemôžem byť úplne zaskočený. Vedel som, že je to veľká výzva. Prijal som tú funkciu, ale nedostal som k dobrým dohodám s riadiacimi funkcionármi, pretože som nebol stotožnený s postupom niektorých funkcionárov ministerstva, ktorí svoju neschopnosť skrývali za nejaké návrhy koncepčné. A ja som principiálne sa postavil proti tomu. Mhm. Nepodporil som, povedal som na rovinu, napísal som to do svojej správy, ako tá MňK obrany štátu, že je v tomto prípade ohrozené plnenie programového vyhlásenia vlády, neriadený proces rozkladu, rozpredaja techniky, podcenu, bez nejakej prípravy, bez nejakého schválenia. Takže rozliší sme sa? Ste sa neohriali, čo na tom poste? Dva, Dva roky. Dva roky som bol tam, Dohodli sme sa ja som ponúkol vtedajšiemu predsedovi, že pokiaľ má tento problém, ja som mu to nezazlieval, pretože mal som informácie, že tam bola časť generality slovenskej, ktorá si priala, aby som odišiel, pretože im vadilo, že materiály, ktoré predkladali do vlády a do Rady obrany štátu, som mal právo pripomienkovať, ale oni nemali právo ich čítať moje pripomienky. Aha. Taký bol systém, pretože ako tajomník som spracoval pripomienky pre predsedu Rady obrany štátu, predsedu branie bezpečnostného výboru a prezidenta. Čiže tí spracovateľia materiálov ne. sa nemali ako oficiálne dostať môjim stanoviskom. A to bol problém, hej? A toto bol problém, pretože oni chceli mať istotu, že budú len chváleni. Uh -huh. čo, čo je hlúposť už v samotnom princípe, lebo práve ten, ktorý vie správne a za zavčasu skritizovať, môže pomôcť problém riešiť. Takže ja som to po poňal tak, že... Keď nemám mať podporu predsedu, tak som abdikoval na funkciu, pripravený odísť úplne do civilu, no a v tej dobe sa zakladal ešte Národný bezpečnostný úrad a pretože som dobre vychádzal z tej funkcie tajomníka Rady obrany štátu s príslušníkmi niektorých informačných zložiek, bezpečnostných služieb, tak mi bola ponúknutá funkcia riaditeľa prímyslové bezpečnosti sekcie na Národnom bezpečnostnom úrade, kde takisto som presadzoval dosť tvrdé postupy v rámci preverovania, pretože vedel som, akým spôsobom sa nakupoval materiál, akým spôsobom sa dodávali služby do bezpečnostných služieb a zložiek, viac menej s výnimkami, bez výberových konaní, napriamo predražené. Hm. A boli sme na to upozorňovaní partnermi zvonku z ľava a zprava, že to treba urobiť jednoznačne prietrž tomu, takže sme boli veľmi prísni. A cíli sme zásadu, že je lepšie naštartovať proces prísnejšie no. a potom poľaviť, ako benevolentne začať a potom priťahovať. No. To, to je neskoro. Takže my sme tak išli, no samozrejme tiež to niektorým nevoňalo. Hej, vysoko vysokopostavený Vysoko postaveným generálom, ktorí v tej dobe už podnikali v niektorých bezpečnostných oblastiach aj, a boli presvedčení, aj. že jedine o nim môžu dostať zákazku takú alebo onakú. Takže... Tiež som urobil um, ústretový krok vtedajšiemu riaditeľovi, že nebudem prekážať. Že pokiaľ si niekto myslí, že naozaj tak ďala cesta v, nevedie, tak nech pokračuje po tej, ktorá je vyšlapaná. No a bola tam aj ešte ďalšia <ský> uh, skúsenosť, dlhodobé odlučenie od rodiny, hmm. tak som volil princíp odchodu. No až po dvoch rokov a po troch, ak som odišiel do dôchodu, prišla tá ponúka robí režitá. No a to... A to prečo vy ste, no, ja, že prečo vy ste inak sa to spýtam, to vy ste fakt nevedeli, že keď vy budete uh, prísni v týchto veciach a dbať na to, aby sa tu nerobili predražené tendre nejaké a, a pridelené nejakým dopredu vybraným ľuďom, to ste nevedeli dopredu, že s toho budete mať problémy? To ste boli čo naivní? či čiže to bolo? <laughs> Nie, principiálne. sa, som, že pravda sa nedá nejakým spôsobom pohýbať že skôr či neskôr tieto veci výjdu na Pozrite sa stanovisko pana Žarnovičana. Môže ho rozoberať kdok, čo chce. V podstate sa tam vidím v tých rokoch s tou svojou kritikou neúčelného rozpredaja po cenu funkčnej výzbroje. My sme mohli tú výzbroj ne iba predať, mohli sme ju vymeniť za niečo druhé, mohli sme ju urobiť ovsety. mohli sme tam niečo iné urobiť. A to sa bavíme o akých rokoch, keď sa toto dialo? 1989 2001 toto bolo obdobie A... také 10-11 ročné, 12 ročné, kedy sa toto všetko dialo. Aj no, keď rozprádaje. to bolo obrany štátu, tak to bolo v podstate od roku 1993, keď som bol už príslušníkom v armáde. Mm. Už tam boli niektoré veci, lebo som radikálnejšie trval na niektorých veciach. Ale nie preto, že by som si len postavil hlavu. Viete, keď robíte celý život v letectve, máte skúsenosti z prevádzky, máte dostatok podkladov k tomu, že Rôz, rôznorodosť a veľká typovosť leteckej techniky má negatívny dopad na ekonomiku a schopnosť štátu zabezpečiť potrebné náhradné diely, tak musíte logicky presazovať, keď ideme budovať vlastnú armádu, tak nebudujeme z každého lietadla zoberme štyri kusy. Lebo to ne, neexistuje logistický zabezpečiť. Tak povedzme, hmm. po, zoberme čosi zabezpečme rozlietanie tej slovenskej časti letectva a potom sa rozhodneme, akým spôsobom pôjdeme a do ktorého typu techniky. My sme zobrali všetko. My sme zobrali zopár Su-25, Su-22, zobrali sme 21, Zobrali sme MiG-29, L-39, L-29. No zobrali sme to, vravíte to, keď sme si delili s Čechmi. Už tam nastali veci, kde som presadzoval, že tá ďalca cesta nevede. Vy ste boli, čo, za Vtedy to, aby bol... sme nebrali takto tie lietadlá že menej, aby sme si ich pobrali? Alebo vôbec? Či, vôbec. No napríklad ja som nebol za to, že by sme brali na... sú 25-ky. To boli staré bombardéry. Neboli staré. Oni boli v podstate účelovo na podporu pozemných vojsk, ale no. mať 10 kusov vo výzbroji z hľadiska taktiky a stratégie je skolo nemať nič že to je málo. málo. Ale pritom vás to finančne zrujnuje, pretože každý má dva motory a teraz treba začať meniť motor, začať treba meniť čerpadlo, treba robiť generálku, treba robiť to. Tým pádom sa finančné nároky vstupňujú. Keď uh -huh. nemáte tie lietadla, nelietajú vám piloti, piloti, keď nelietajú, nie sú piloti a tak sa začne postupne degradovať. Čiže keby sme boli mali len čisté podzvukové napríklad L39, ky ale vysokanský nálet, tak tí piloti boli pripravení kedykoľvek sa preškoliť na čokoľvek druhé. No Takže hej, my ale... sme si takto rozložili to svoje malé ekonomické zázemie pre letectvo do všetkých typov. A v skutočnosti sme uzemnili letectvo na Zemi. Uh -huh. Mielam sa vás toto pýta, že gakej najväčšej špinavosti ste sa dopracovali, alebo dostali, alebo zistili počas týchto vašich období, keď ste teda boli vo vrcholových pozíciách? Zajadnická ekonomiky bol to určite odhalenie... Nie celkom, alebo v, v, absolútne porušenia zákona pri vyrazovaní techniky z armády. Pretože v, v, v, v odborné orgány a ministerstva tvrdili, že stačí rozhodnutie ministra. A ja som tvrdil, že v, v, v ústavnom zákone číslo 10 o týchto veciach rozhoduje Rada obrany štátu. Minister nič nevyrába. Mhm. Ministerstvo netvorí zdroje na budúcu obranu. Ministerstvu dáva štát prostriedky, aby ich účelne využil na obranu. Teda štát a štátny orgán, v tomto prípade Rada obrany štátu, keď nie, tak minimálne vláda, musia odsúhlasiť vzrušenie, likvidáciu a spôsob, akým. To sa prestalo diať a robil si to sám minister. Čo to znamená v preklade? Niekto sa nabalil na ministerstve? No v každom prípade. Ja osobne si myslím, že áno a v tom smerovali aj zistenia, ktoré sme dali dokopy, pretože keď funkčňujú stíhačku, stíhací bombarder, predáte v cene možno 10 krát nižšie, než bola jeho trhová hodnota, mhm. tak ten štát v podstate prišiel o veľa. Ale už nikto nevie dokázať, koľko za to zobrala firma, ktorá dostala túto zákazku zrealizovať. Mhm. Takže to bola tá jedna z tých ekonomických špinavostí a z tých funkčných, by som povedal, nebola tam schopnosť rozmýšľať koncepčne. Museli nás dotlačiť k tomu až zahraniční experti, ktorí nám všetci museli poradiť, že vy nemôžete robiť koncepcie reformy, veď vy nemáte bezpečnostnú strategiu. Vy v podstate nemáte základné noty, ako chcete bubnovať. Hm. A tento problém pretrváva dodnes, pretože od doby, kedy sme potom už prijali bezpečnostnú strategiu, sa bezpečnostné výzvy vo svete diametrálne líšia od tej pôvodnej, Polsko, Česko, Maďarsko, všetky okolité štáty. Keď nebudem hovoriť o tých ostatných, len bývalé štáty, všetky štáty už majú novú bezpečnostnú stratégiu, prijatú minimálne tento rok alebo minulý rok. Slovensko stále nie. A čo to je tá, tá bezpečnostná stratégia? Čo si pod tým máme predstaviť? Lebo my ľudia predtým nerozumieme, viete, to je taký pojem, že čokoľvek pod tým si je z najzákladnejších to je dokumentov, ktorý schvaluje parlament, kde vám stanovuje alebo si deklaruje, čo považujete za bezpečnosť? Čo považujete za priateľský? Kde považujete hranice bezpečnosti, rizika? Aké rizika vy vidíte? Akým spôsobom ich chcete riešiť? Koho považujete za svojho budúceho partnera? Napríklad účasť v nejakých aliančných zväzkoch a ďalšie. Vnútorné členenie bezpečnosti? Ktoré úlohy dáte v armáde? Ktoré bude plniť? policia, ktoré úlohy bude robiť ten alebo onen orgán. Proste to, to je najzákladnejší dokument, kde sú popísané základné úlohy, koncept, kompetencie a zodpovednosti jednotlivých rezortov a zložiek, podelajúcich sa na bezpečnosti štátu. Plus samozrejme, tam navezujú potom ešte ďalšie zákony, ktoré umožňujú oficiálnym orgánom riadenia štátu, vydávať rozhodnutia, schváľovať zákony aj v prípade vojnových stavov a ďalšie a ďalšie veci. Čiže to je niečo ako projekt, keď idete ano. stavať dom? Áno. Keď idete stavať dom, ale najskôr to musíme na papieri všetko rozpísané, kde čo bude, ako bude, aké dlhé, koľko centimetrov, koľko metrov, toto. No ešte by som podal taký ten prvý zámer, lebo potom sa príjma koncepcia a to už sa rozpracováva do konkrétnej podoby, v ktorom roku, čo urobíte, mm -hmm. čo zrealizujete. Čiže tá stratégia je ten dlhodobý výhľadový materiál, kde sa vidíte v, v tej bezpečnosti a koncepcia, ako toho dosiahnuť, kedy mm -hmm. a za zakoľko. A my sme momentálne, ktorý sa bavíme o tej našej armáde, my máme teraz ten domček postavený bez týchto plánov? My ho máme postavený, alebo začali sme ho stavať, ale už nám prerásla v aktuálnosť toho dokumentu dobu. Mm -hmm. Čiže keď sme schválili treba z roku tom 2000, no, stratégiu bezpečnostnú, tak sa píše rok 2016. Čiže my máme starý dom so starými oknami, fučí nám tam, ano. zateká strecha. Hej? A Toto ideme hovoríte. kupovať nový kotol. Toto, to, to čo píše pán Žarnoviča. Ideme a. kupovať nový kotol, lebo je nám zima. A nikto nechápe, že nám kotol nemusí vyriešiť problém, pretože nemáme zateplené a nemáme menej okna. Tak sa to dá povedať. Áno. No a teraz, že počujete, aký je problém, že ten plán na ten domček, čo by sme si mali urobiť, aby sme vedeli, čo ďalej, je drahý. a nemáme odborníkov, ktorí by ho vedeli spraviť. Alebo kde je prúser? Prečo ho nemáme? Keď ho všetci okolo majú, všetci okolo už majú novšie domčeky s plánmi. A my nemáme. Tak v čom je problém? Veľmi dobrá otázka. V jednoduchej veci. Neschopnosti politikov. Toto je ich parketa. Vytvoriť priestor v parlamente, vytvoriť taký dokument. Tomuto je politický dokument. Zavezujúci naozaj najvyššie e, riadiacie systémy štátu. To je dokument, ktorý zavezuje ministra, budúcu vládu k činnosti. Čiže toto musia byť priestor politicky a bohužiaľ máme vládu, ktorá bude rozprávať o bezpečnosti, o čomkoľvek, ale nechápala, nech nepochopila ešte jednu vec. Veď možno, že posluchači si dajú tú prácu a zoberú si aj plán rokovania Bezpečnostnej rady na tento rok a vyhlásenia súčasného ministra obrany, ako chcel meniť také materiály, chcel vyrobiť alebo zákon o dobrovoľnej vojenskej službe a tisíc ďalších vecí, ale to nemá oporu práve, v, lebo stará bezpečnostná stratégia o takom neuvažuje, uh -huh. novú nemáme, tak kde postavím? Do tieto návrhy? Takže odpoveď jednoznačne, pre neschopnosť a nezáujem politikov, súčasných politikov, súčasného parlamentu vytvoriť tlak na vznik takejto, e, takéhoto dokumentu. Až potom by sa ukázalo, keby ten priestor vznikol, či máme na to odborníkov. Ja osobne som presvedčený, že vieme dať dokopy nesmie to byť potom zase cez politické nominácie no to je ten problém, hej, že, že tam zavolať niekoho, lebo ten už v minulosti hovoril dosť otvorene, takže dajme tam a to bohužiaľ bezpečnosti nejde bezpečnosť hmm. sa musí vedieť poprať, popasovať aj s neprijemnými vecami a treba ich správne pomenovať a spôsob ako ich straniť potom v koncepcii a hľadať kedy, kde a začo No dobre, ale tak ešte nep nepôjdeme ďaleko od toho príkladu Domčeka, však dobre nemáme ten plánik, ale my sme sa k niečomu zaviazali, predpokladám, že tu bola nejaká, nejaký sľub minimálny, pretože sme v NATO, tak niečo sa od nás očakáva, že by sme mali mať, nie? Ja si to teraz v prípade toho domčeka predstavujem tak, že mi príde o pár rokov koládačná komisia a bude niečo odo mňa žiadať, že tuto ste mali postaviť, takýto domček a to. A prišli sme skontrolovať, čo ste spravili. A teraz my máme nekompetentných politikov, ako hovoríte, a prečo nám tu ešte nikto za to nevystavil účet, že, že počúvajte, tak ale tuto máme pomaly čiernu stavbu, bez, do, bez dokladov, bez ničoho, ako prišla koládačna, ako to nechodí komisia kontrolovať neschopných politikov, to sa môže takto ťahať roky a nebudeme to mať a nikomu to neprekáža? Je to, ako tam sa spolieha iba na to, že mi príde nejaká komisia, keď hovoríme, že sme no Sme v NATO, samos, svoj NATO. právny štát. No? To, že sme v NATO, alebo nie, to Nikto by... nezaujíva, či my takéto niečo máme, či nemáme? No, popravde povedané, to, čo máme, vzniklo na základe požiadavku vstúpiť do NATO. Čiže my sme vtedy rozpracovali tzv. bezpečnostnú stratégiu NATO. Ale to neznamená, že ju teraz ja z hľadiska svojich národných záujmov, nie som schopný definovať a pomenovať nové výzvy bezpečnostné, nové rizika, ktoré sa tu prejavili, a hľadať a naznačiť procesy, postupy, ako ich zaisťovať na to, že už by nes bolo dobre sa pozrieť do bezpečnostnej stratégie napríklad tou prizmou pohľadu pána Žarnovičana, či naozaj tá armáda naozaj plní to, čo má v tej bezpečnostnej stratégii navrhnuté. Pretože celkové počty sú možno dobré, ale to, čo hovorí pán Žarnovičan, verím, že to je veľmi, veľmi blízko pravde, že tých skutočných bojovníkov, ktorí by naozaj zobrali zbran do ruky, je podstatne málo. No, 3 hovoril. To ja nebudem polemizovať, možno, že je aj viac, ale v ten pomer štápnych dvochstov, nekoho štávnych funkcií, veľiteľských a rôznych riadiacich je stále, stále veľmi vysoký. Že viac máme pomaly týchto štávnych zamestnancov ako samotných vojakov, ktorí... No, <laughs> šaký... Také slovenské trošku toto mi prípada. My sme vždy mali vo vedení viac ľudí ako tých výkonných, ktorí mali niečo robiť. Nie je celkom a... pravda. Nie? Nie je celkom pravda, pretože keby si chcel niekto prečítať z histórie aj slovenských, napríklad armád, tak armáda v... Čiže v tých 30. -tých až 50. rokoch, možno to je také porovnanie v dobe prvého slovenského štátu, ale zapasovala tam aj obdobie prvej Československej republiky. Čiže nechcem sa dostať do pozície, že popularizujem prvú slovenskú republiku. Tak ale zase čo je pravda, je pravda, viete. A tam ten pomer, vyšla krásna knižka slovenských generáli, ale je tam vynikajúcej postreh toho autora, ktorý tam napísal, že armáda mala niekoľko desať tisíc mužov a v čele stalo šesti generálov a bohate stačili. Dnes je to presne na... Ale ešte tam dodal, že vtedy skoro všetci občania štátu pojem, názov, meno a funkciu tých generálov poznali. Dnes máme ten pomer hmm. úplne inde. A keď poviete meno niektorého z generálov, absolútne nič. On je sám sebou spokojný, že je generál. <rý> Takže je to možno trošku pritiahnuté za vlasy, ale v každom prípade kus pravdy na tom je, že naozaj tých riadiacich funkcií máme neskutočne veľa, <rý> ale naopak. Je dokázané, dokonca vedecky, že z hľadiska ozbrojených síl nemôže byť veľa stupňov velenia, musí byť jednoznačne priaméry velenie, aby výkon bol zodpovedajúci tomu, čo potrebuje zaistenie bezpečnosti. Ešte pred pesničkou dáme dva maily, ktoré tu mám. A jeden je od Stanislava, že... Prajeme pekný večer, akože sme raz mali ministra obrany s modrou knižkou, vedia, teraz máme aj súčasného, Gováč, má aj tiež modrú, to som nevedel. Neschopného, ale všetkého schopného, ale majetok má armáda veľký a jemu a im ide iba o majetok a je ochotný ísť aj brániť osobne s nasadením života. Jeho vyjadrenie aspoň také bolo. Väčšiu bobo za klanstvo som počul málo kedy, ale to sa dnes nosí a robko si ho chráni, prečo asi? A kvôli peniazom naznačuje poslucháč. No a odborníka nemali a nemajú, ale tí pravicoví sú ešte oveľa horší, tak čo teraz? prestať klamať a hovoriť pravdu a konať tak a čo s politikmi a terajším systémom tzv. demokracie. Takýto názor zaznel. Chcete k tomu niečo dodať? No, ako veľmi ťažko, lebo naozaj sa nám vytratili v odborníci, ktorí by boli schopní zastávať post. Ale možno by ani neišlo ani o post priamo ministra, lebo momentálne je to akože politická funkcia. Ale musím uznať tomu posluchačovi, že v jednej veci má pravdu, že pravdepodobne všetky politické sily usilujúce o získanie moci v tomto štáte si delia rezorty na základe množstva peňazí prideleného v jednotlivých ročných rozpočtoch. Hmm. A oni to berú asi tak, že keď dostanem toľko a toľko miliónov eur, tak môžem dať zákazky toľko a toľko svojim firmám, svojim stranickým štruktúram, svojim tým. Takže v tom je to. Že nemáme odborníkov a pra ja veľký rozdiel nevidím. Bohužiaľ, v jednej veci je pravda, že mali sme tu aj zľava, aj správa ministrov. A ani jeden si nedokázal nejaký, nejakú zmenu. Ale zase je to len neschopnosť a prílišného stranického vedenia tohto štátu. Čiže u nás všetko je podriadené strane. My tu nemáme priestor dať funkciu odborníkovi a nepýtať sa ho, a súhlasíš s našou politikou? Keď poviem áno, tak som dobrý. Uh -huh. To není pravda. Keby uh -huh. sme tak vyberali chirurgov, a tak operovali ľudí, tak by Slovensko vyhralo veľmi skoro. Na no toto Kedy sa to tak do tej armády nejako tak vtrepalo, že začali tieto stranické nominácie byť dôležitejšie ako odbornosť? No, po tom 89. sa nejak začalo nám tuto... Či už aj predtým to bolo? Či kde sa stala chyba? Čo sa udialo? No, viete, tá, tá chyba... No, možno je všetci datujú 89. rokom, ale popravde povedané... A... Pôvod celého tej, celé tejto deformácie sa datuje, podľa mňa, 40 po, po druhej svetovej vojne v 45. Keď predchádzajúce armády československé boli prísne nestranické. Uh -huh. Tam neexistovalo žiadne, že dôstoj, to bolo niečo strašného, že by dôstojník bol politicky angažovaný. Uh -huh. Že by armáda mala v sebe niečo také dehonestujúce ako politický aparát. My sme dávali hodnosti plukovníkov generálov politrukom, ktorý nevedel prečo puška strieľa. A ty potom riadili viac, než veliteľia velili. Takže tá deformácia začala v tom, že my sme z armády, my sme armádu dehonestovali tým, že sme ju politicky podriadili jednej strane. Keby sme boli dodržali ten odstup tak možno by sa nám bolo podarilo zachrániť tú armádu. Takže ja to datujem tam. A tým pádom sa armáda sprofanovala a všetci sa tešili a v 89. urobili veľkú čistku a teraz všetkých dokonca aj veliteľské funkcie obsadili civili a došlo k druhému extrému. Uh -huh. A dokonca veľmi nešťastne na Slovensku, veľmi nešťastne z politickej akadémie sme urobili ministerstvo. Takže prevažnú čas alebo značnú časť učiteľov, čo učili na politickej akadémii Klementa Gottvalda v Bratislave, si zmenili menovky na tých istých dverách a zrazu boli sekční šéfovia také alebo onakej zložky. A naši partneri sa nestačili diviť, že, a to sú tí istí, čo pred dvoma, troma rokmi vydávali brožúrky v... Tak v 89. prešli zrejme nejakým mentálnym prerodom, uvedomili si, no tak tam nechali. No tak čo viete? No ale potom sa no, nemôžeme, Potom no. sa nemôžeme diviť, že e, naozaj má ten posluchač pravdu, že či správa či zľava, lebo bolo iba otázkou času, že teraz kde, kde sa... V tí kariéristi prichylili, lebo keď zistili, že ale v týchto voľbách nevyhrá Zuringa, to bude asi viac doľava, tak sa rýchlo preorientujem a stanem sa súčasťou volebného týmu toho ľavicového hmm. a budem tým, ale ja som plukovník vo službe, tak ja pomôžem vybudovať. A to sa deje dodnes. Veď teraz terajší politici, ktorí zakladajú stranu čele s panom Procházkom oslovujú týchto ľudí, ktorí možno už dvakrát radili rývnym politickým subjektom a zase radia a ja tvrdím, že nech mi niekto ukáže jediného staviteľa rodinného domu, kde mu firma pokazila omietky, že si tú firmu najme ešte raz. V armáde no, je to úplne normálne. Ľudia, ktorí tri koncepcie pokazili, dostávajú šancu štvrtýkrát. A to v armáde, v politike je to normálne. Politiku... No, bo, bo, vnúžiaľ, politicky je to riaden áno. No lebo viete, politici nenesú za nič zmotnú zodpovednosť, tak si môžu takéto prešlapy dovoliť. Takže tam to môže byť. No, pri, pri rodinnom dome by si to samozrejme nedovolili, pokiaľ by to išlo z ich peňazí, tak by si veľmi dobre rozmysleli, že či zoberú znova toho istého majstra, ktorý im to tam všetko dovrzal, alebo nie, no, ale keď ide o politiku a nejde o ich peniaze, tak... No, možno tu sa ešte hodí aj tá predchádzajúca otázka, aby som zneužila aj tohto poslucháča. Možno mi, mi odpustí, že není to presne reakcia na jeho to, ale že v akých najväčších nepravostí som sa dozvedel. No. Keď sme svojho času ešte ako zbor mali možnosť vstupovať do tvorby koncepčných materiálov, tak som videl jeden dokument, kde významný generál Slovenskej armády napísal autorom, prepracovať nie sú zapracované miesta pre šiestich generálov. Takže na... ešte nedovodaj by ich bolo možné vyhodiť, lebo nemajú čo robiť. Oni tak naozaj sa zlaknú, pre, prežili. Musel sa ten, musel uh -huh. sa ten materiál a našli pre Takže takto asi vyzerajú reformy, alebo vyzerali a dodnes sa to tak robí. Môžete argumentovať, mohli sme argumentovať činkolvek, že existujú vedecké postupy, obsahové, vzťahové analýzy na tvorbu funkčných štruktúr pre plnenie úloh. Poďme to tak urobiť. Napíšme si tri úrovne. Ministerstvo, generálny štáb, veliteľstvo druhú vojsk. Peniazek. Čo robí s peniazmi? Kto? Minister. Takže potrebuje najviac ľudí, najviac tabuliek na obsluženie finančných zdrojov. Minister. V poriadku. Generálny štáb, čo robí s peniazmi? Nič. On len pýta. Čo robí veliteľ? Nič. V podstate to. Takže, ale kto robí víci, Presne opačne. Čo my robia ľudia na generálnom štábe? 200-300 ľudí, ktorí akože riadia výcvik a čo potom robí veriteľstvo druhú vojsť? To len alebo sa zrosti, že rozhodí za na generálnom štábe? Proste a tento jednoduchý model, nás to napríklad učili na pozhradovalé. Budete budúci funkcionári, budete tvoriť štruktúry, tak žiadne subjektívne dojmy, na to existujú vedecké metódy. Hm. Daj si prácu, napíš si rozdiel si činnosti do jednotlivých detajlov a povedz, kto môže túto oblasť riadiť, to musí a kto smie. A čo, čo ti bude prekážať a komu to zoberieš? <rý> Naučili to... vás, že sú isté vedecké postupy, potom ste sa dostali do praxe a zistili ste, že, že vedecké postupy neplatia. No tak bol som na jednom <rý> zamestnaní na ministerstve, kde som toto predniesol. Nasledovala prestávka a po prestávke bolo zrušené zamestnanie. No, tak to presne chodí. A ideme ešte na maily od Pepeho. To bude také trošku z iného súdka, ale ono sa vás to bude týkať, ale, ale no, však posúďte sa. Zdravím do štúdia. Pri Hrušove nelegálne prekročil hranicu Únie nejaký Ukrajinec na Čmeliaku. Pristála utieko. Zachytili ste tú informáciu? Viete? No Takéto lietadlo nedokáže slovenská protizdušná obrana zistiť? A máme mi vôbec nejakú ak by to bol terorista na, naložený TNT, vedel by doletieť napríklad náhrad na a naštiviť pána Andrea? Čo, čo to? Akože toto? Že, Pýta, že máme mi vôbec proti protivdušnú obranu? Ako je to možné, že ho nezachytila? Je veľmi ťažké odpovedať, lebo čokoľvek by som povedal a snažil sa mu vysvetliť, že nemá pravdu, by asi neúspelo. No tak nevadí, však vysvetlíte mu, že sa míli. Nie, nie, nie nemýli sa. Naozaj my sme sa stotožnili za postupy tých rokov. Sme sa sami presvedčili, že nám tu nič nehrozí. Takže my máme naozaj veľkú časť, keď to poviem ľudovo armády, ktorá plní úlohu viac menej prehliadkových akcií, ukážkových akcií, včítania leteckých dní a ďalších a ďalších. Ale na... Konkrétnu funkčnosť sme pozabudli. Druhou vecou ale je, a to musím ako príslušník letectva povedať, že tak členitý terén a tak členité hranice, jak máme my na Slovensku, nie je problém prekonať na takom letadle, ako je čmeliak. Druhá vec. Je, že sa môžete schovať pred radarmi a tieto veci? Áno. Radar vás nemusí vôbec chytiť. Nie, v, tých kopcoch, a tam sa skrývate, ano, v tých kopcoch, hej. bohužiaľ, tam, tam to nejde. Druhá vec, keď existuje nejaká uh, bezpečnostná výzva, ktorá by mala fungovať, existujú tisíce ďalších spôsob, ako bez radaru, zistiť niečo. A potom existuje ponaučenie. Z takej, aj, uh, určite si bude pamätať aj poslúchať, že aj v Rusku sa to stalo, že ten nemecký študent pristal na malom lietadle na Moskve, v Moskve. Na Červenom námestí. Na myslím, červenom námestí ale malo kdo vie, koľko generálov padlo a prišlo o funkcie, pretože podcenili niektoré veci. Mm. Takže, keď sa čosi také stalo, moja otázka by skôr bola tým kompetentným, aby sa zajtra nestalo, čo sme urobili. Mm. No, e, počúte takto ešte, že predpesničko vy, vy ako bývalý tajomník Rady štátu, vy ste sa, predpokladám, zoznamovali aj s takými vecami, akože prísne tajné a tieto záležitosti. Však? Áno. A to vy teraz uh, viete také veci, čo my nevieme. Áno. A niečo z toho nám môžete povedať? Nie. <laughs> Prečo? Tak tam. lebo mlčanivosť by bola možno dokázaná, že bola premlčaná, ale sú veci, ktoré prirodzene prekračujú aj v, v novospracovaných dokumentoch a už vôbec existencia niektorých dokumentov, ich členenie, kompetencie, kto má právo, kto povinno sa k ním vyjadrovať, sa bežne nekomunikujú medzi občanmi. A to je aj cieľ, prečo som súhlasil s tou reláciou, že občanom treba o tej bezpečnosti rozprávať podstatne viac, podstatne širších súvislostiach, ako iba strohé informácie, publikované v rámci informačnej vojny. Hmm. Čiže chcem ich naladiť, odputať ich od riešenia vnútorných problémov. Čiže my nebudeme riešiť, že či je už naozaj vyriešený problém vahostáv, čo sa týka, čo 10 tisíc Slovákov, ktorí poctivo pracovali a nedostali všetky peniaze. To publikácia umelo tlačené informácie o ukrajinskej krize, potom ich vystriedá. Migrantská kríza, potom prídu voľby a budeme posudzovať, ani niečo splnil niekto, kto slúbil pre 4 rokmi, ale ako sa postavil k migrantom, ku kvótam a k ďalším veciam. Čo už robil iného, to už nikoho nebude zaujímať. A toto je aj ten, ten dôvod a preto môžete ma skúsiť lámať, že či vám niečo poviem, ale Myslím si, že to nie je cesta, lebo naozaj... Ja som tú funkciu robil zodpovedne a zodpovedne sa tvárim aj dnes a verím, že aj tí ľudia, ktorí majú prístup k týmto dokumentom, sa k ním správajú. Uh, ja nebudem vás lámať, ja už keď viem, že keď už poviete, že nepoviete nič, tak nepoviete. A to sa mi vlastne aj páči, lebo však to by ste čo boli za vojaka, keby ste všetko toto vyzradili. Ale ja som tým chcel naznačiť tú vec, že si veľmi vážim, že sa nám takéhoto odborníka podarilo zohnať a že budete v podstate v našom týme a budete rozoberať práve tieto témy, ktorým rozumiete. Mám z toho proste radosť normálne vnútorne, že tu bude za mikrofonom riešiť tieto otázky skutočne odborník, ktorý týmto veciam rozumie. Idem vám zahrať pesničku v tejto chvíli. A po nej budeme pokračovať samozrejme v našom rozhovore ďalej. Takže vyvážený poslucháček, budete mať nejaké otázky, názory, tak ako napríklad túto Pepe, ktorý nám napísal, tak nám ich kľudne adresujte na studiozavinačslobodnyvyselac.sk alebo ešte lepšie zavolajte na číslo 048 381 048 381 0101 Byl světkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl, ty si všechny jsem tisíc krátčet, nich stálo jak v výklínu zpíval. Posledním volnem se rozčíštil svět, tímž nikdy tě nepopustí. Pak u ty teď cizí žena. Promiň mi, že jsem dělal Ještě teď slyším, je touže sténat, Ďakují fotku sem ostrhal Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám Víš, já sem teď tady, ty tam Tíry v vládě se sám sebe pám, A sám si i odpovídám Ač u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli Ty a moje máma, starší cíří dáma dětský pokoj v k po večetním v tichu Rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, Vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv Skacenej je klíč, už abych byl pryč Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit to zpátky láká, domov pro vojáka Když ze mě je rozrytá polipky děl a proti nám vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, to má není barvnej stuch. Pro ten okamžik nemôžu lhát a utíkat, jak malý. Zavuší u vašich vrat Mňe uhránul zvuk Když sa stroupí nám bojit Tak to za to stojí Nenávistie láska se země brzká plamény se bají Když si s náma hrají Pak nastane klid A my snad môže vík Každej rozvíjí ryby, Bez pohávíry Z úplávnutej prcú Z byla banda kancú Tak se teda měj a něco si přej, než se nebezítí a tak skončí žit víc, a tak posílám ti pozdrav z fronty, oheň už prestáva hrát, víno je silný a teplotu střílny, přijmou mě s láskou, až to nejdu spát. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate ešte samozrejme v tejto chvíli reláciu v prvej línii, ale to sa už o nedlho zmení, lebo vyzerá to, že už ďalšia relácia s týmto pánom, počkajte, toto musíme zastať, s týmto pánom sa bude volať nebezpečná bezpečnosť. Keď hovorím o tomto pánovi, tak hovorím o Ľubomírovi Krupárovi, ako o budúcom moderátorovi relácie a ja som pred pesničkou hovoril, že som veľmi hrdý a som skutočne rád, že sa nám ho podarilo v podstate prehovoriť na takúto spoluprácu. Nebolo to ani zase také komplikované, lebo už tu chodil častejšie. Ale predsa padla tu otázka od jedného poslucháča, ja už som ho medzi tým vymazal, ale pamätám som sa pýtal, že, že, či, že či sa neobávate, že budete mať problém s tým, že budete vystupovať slobodnou čiže lebo že to je to také rádio vnímané tak, že ako nalepkované kýmkoľvek. Že či vám toto nebude prekážať? Že akože, no, na jednej strane si váži, že ste to zobrali, ale že vám tak ako v dobrom dohovára, že vás možno budú čakať ťažké chvíle. No, nikdy som sa nebal za to, čo prezentujem ako svoj názor, svoje presvedčenie, že budem znášať nejaké následky. Ja by som bol skôr naopak rád, keby sa rozšírila tá sféra prieniku informácií mimo stranického pôsobenia, mimo stranického dozoru. Ja som za, dajme priestor všetkým médiám, aby však idú voľby. Chceme tých občanov čo najviac vybaviť informáciami, nie iba masírovať hlavy stranickými tými. Hmm. Takže nezávislý pohľad na danú, danú problematiku spoločenskú, ktorá je veľmi významná. A naozaj ju treba rozvíjať, pretože bezpečnosť je oblasť, kde ľudia častokrát nevinujú pozornosť tomu, bohužiaľ aj politici, a o bezpečnosti sa začne hovoriť až vtedy, keď je skoro neskoro hmm. No, uvidíte sám, ako sa vám bude dariť zháňať nejakých hosti, ktorí budú mať možno aj iný názor ako vy, lebo keď sme hovorili o tom, že Slovensko je také charakteristické tým, že si tu mení odborníkov ako podľa toho, ako sa menia politické strany... Tak okrem iného je charakteristické aj tým, že keď vás niekto onálepkuje, tak potom už tam s tým sa nebavím, lebo ten je hen taký a tam taký. A s týmto odmietam diskutovať a s tamtým odmietam diskutovať. Viete, že ono sa to síce rozpráva veľmi pekne, že sme v demokracii a treba si vážiť aj iný názor a treba diskutovať, lebo len z diskusie sa môžeme dopátrať k nejakej pravdivosti, ale to je taká skôr fráza, ktorá sa len tak ako pekne povie, ale prídete v praxi na to, že, že tí oponenti, ktorí majú iný názor ako vy, že oni majú vlastne problém s vami diskutovať, lebo oni už povedali, že vy ste á, vy ste s tými boli a tamtými a za tých herí a hen, ó, viete čo, prepáčte, to s vami ja sa baviť nebudem vynieť odborník, alebo ste hen taký, tam taký, takže na to vás tak dopredu upozorňujem, že sa to môže stať. Môže, no, ale kto počúval relácie, v ktorých som vystupoval, tak ja nemám problém aj v rámci živej relácie mať iný názor, než napríklad spolu diskuter alebo uh, posluchač, ktorý po, posluch, počúva. Ma naopak, ja by som bol rád, keby sa nám v relácii podarilo uh, rozšíriť spektrum názorov na daný problém. Mm. Aby si ten občan lepšie vybral. No, tak ideme hneď. Aha, tuto máme mail od, od Jaroslava, ktorý sa vás pýtať takúto vec, že chcem sa spýtať pána Krupára, či pozná plukovníka inžiniera Jangla. Poznáte? Pokiaľ je to ten, ktorý slúžil na sekcii obrany a bezpečnosti, keď ja som bol tajomník rady obrany štátu, tak áno. Dobre. Ak áno, tak potom sa pýta poslúchať, že či by ste si vedel predstaviť s ním nejakú reláciu. Popravde povedané nie, pretože posobil veľmi krátko na tej funkcii a pokiaľ viem, tak bol určitý odborník a dobre hodnotený v rámci tej aktivít, ktoré mal predtým, ale na funkcii, kde trebalo preukázať taký ten širší rozhľad a presadiť niektoré veci z hľadiska koncepčných riešení v tej funkcii, ktorú zastával, nemyslím si, že dokonca dobrovoľne sám odišiel na inú funkciu, takže pokiaľ by sa jednalo o diskúziu v tej odbornosti, ktorej pôsobil on, tam mm. nie som odborník ja, a nemyslím si, že by to bolo nejak veľmi zaujímavé, ale osobne si neviem predstaviť tú tému, akým spôsobom sa on posunul vo vývoji svojich názorov na riešenie tých koncepčných otázok bezpečnosti. No. Pokiaľ by bol veľký záujem, ja kľudne príjmem všetkých. Nemali by ste hezdy to problém, že keby niekto mal záujem, tak ho proste zoberete do relácie, ale hovoríte teraz osobný názor na neho, že ho nemáte za nejakého extra odborníka. Vtedy nebol, no lebo v, no. V, pokiaľ jem, tak pán Jangel odišiel vtedy robiť uh, experta uh, pre odbranu a bezpečnosť na ministerstvo školstva, bola tam dohoda vtedy ministrom Vtačníkom a popravde uh, nezaznamenali sme nejaký nárek po jeho odchode. Tož neznamená, že by som chcel znižiť jeho skúsenosti ako vyzbrojara z tých funkcií a z tých, pôsob, z tých pôsobení, kde predtým pôsobil. Ale otázka toho národo-hospodárskeho, koncepčného pracovníka v oblasti bezpečnosti som hmm. v ňom nevidel. No, lebo ako dopísal poslucháč uh, Jaro, tak je to špecialista na terorizmus, výbušniny, odmiňovanie, bol riaditeľom NBÚ, má skúsenosti z Juhoslávie, v súčasnosti je vysokoškolský pedagóg, jeho prednášky doplňané praktickými skúsenosťami boli asi to najlepšie počas školy. To inak nespochybňuje to, čo hovorím. Naozaj môže byť vynikajúci v tej oblasti, v ktoré robí, ale z toho širšieho pohľadu nemám takú spomienku na neho, že by som vedel teraz s ním rozoberať. Nevylučujem, že mohol by byť, byť príspevkom, ale hovorím, pokiaľ by chcel... Hey, ak právý zaujem, tak vy nemyslím. Výborné, to sa mi váči tento prístup. Ďalší mail... Uh, opýtajte sa, prosím vás, hostia, či sledoval reláciu s pánom Marmanom, čo si myslí o tých jeho politických úvahách. Sledovali ste, my máme tu takého univerzitného psychológa pána Marmana, minulé sme riešili migrantov spolu s ním a on uh, vyslovil tajzu, keď to pojem úplne do jednej vety v skratke, že to, čo sa deje s tými migrantmi, že to nie je nejaká náhoda, že je to plánovaná vec, až dokonca už bol spracovaný pred rokný materiál, ktorý hovorí o tom, že Európa musí prijať niekoľko miliónov utečencov, lebo si tým musí vylepšiť demografickú situáciu, pretože žijeme v konzume, hedonizme a my už nie sme schopní proste mať viac detí, lebo nechceme. Takže jediná záchrana starnúcej Európy a ľudí, ktorí jednoducho nechcú mať deti v Európe, lebo už proste si žijú v luxuse, je to, že si tu proste tých migrantov stiahneme z inokádial. Takže on vyslovil takúto tézu, že, že Merkelova sa proste nezbláznila, keď si ich sem pozýva že ona proste len plní nariadenia tých, tých dokumentov, ktoré už boli spracované. Tak to sa vás pýta, že čo si myslíte o týchto jeho úvahách, že by, či by sa to mohlo zakladať na pravde? No rozhodne je veľmi ťažko oponovať, lebo ten proces, tak ako ho sleduje každý občan, určite nie je nahodili a určite to nie je otázka nejakých jednoduchých rozhodnutí tých ľudí. Niekto to musí organizovať, niekto to musí cielenie Musí mať istotu, že na tej druhej strane bude prijatý. Pretože určite by nikto nedal... Ja si nesom ne stotožnený s týmto riešením, ale som ochotný uveriť, že môže sa zakladať napravde informácia, že tento proces je plánovitý. Mhm. A ja ho považujem za dosť cestný, pretože len zobrať migrantov a neriešiť ostatné rizika, ktoré sú s tým spojené. Dobre, sice poču som aj ja tezu, že Nemci súhlasia s väčším počtom migrantov, pretože im bude mať kto robiť v domových sociálnych služieb, keď mm. národ prestárne. Ale nie som si celkom istý, že budú až tak spokojní, keď im tam budú niektoré bezpečnostné aspekty vyskakovať stále viac a viac. A potlačí sa to historické jadro európskych národov a nahradi sa niečím nábožensky úplne iným, mm. Tam by som bol veľmi opatrný. Veľmi opatrný. Takže, ale nemyslím si, že nemá pravdu, Hej. keď tvrdí, že tento proces je pravdepodobne riadený. Hmm. No ale viete, že on aj tej relácii povedal, že dobre, že však sú bezpečnostné rizika, samozrejme, jedu z iného kultúrneho prostredia, úplne iné náboženstvo a tak ďalej. No ale vy ako politik máte proste pred sebou vážny problém. Európa starne, vymiera. Sú nejaké sociologické proste výskumy hmm. v tomto smere spravené a vy teraz ako politik máte proste vec, že... Treba to riešiť. Musíte to riešiť. No ako to vyriešite týchto ľudí tu v Európe? Proste ne, už, už cez ten konzum, na ktorý sú nastavení, cez reklamu, cez to všetko, proste už neprinútite, aby sa zamysleli iné hodnoty, začali vyznávať. Proste je to problém. Je to beh na dlhé trate, keby ste aj rovno to chceli, keby ste aj to rovno vedeli politicky pretlačiť, tak je to beh na dlhé trate zmeniť ľuďom v hlave to myslenie, ktoré majú. A teraz, že no ako to vyriešite? No čo správiť ako politik? No tak áno, máte na jednej strane hrozbu, ktorú to prináša zo sebou veľmi vážnu, ale na druhej strane ako politik musíte riešiť katastrofálnu demografickú situáciu v Európe. Dobre, skúsme pripustiť, že to tak je, ale v tom uh, priznaní priznávame, že kde si sa stala v minulosti chyba hm. a teraz, dobre, následok je toto. My konáme chyby aj dnes. A ja by som práve chcel prispieť k tomu, že vyzvať všetkých, rozmýšľajme nad dopadmi toho, čo príjmeme dnes za rozhodnutie. Pretože za 20, 30, 100 rokov bude následok aj tých našich rozhodnutí. No. Takže keď už raz priznáme, že sme urobili desi chybu, tak teraz naozaj je jediným riešením toto. A čo bude následovať potom? Urobíme ďalšiu chybu? A potom ďalšiu? A potom ďalšiu? Takže keď... Ja to tak vnímam, že si sa stala chyba. Jeden z našich politikov to povedal veľmi jednoducho, že netreba riešiť. A to ešte dávno predtým, než vypukla táto migranská kríza, keď boli ešte v reči iba okolo balkánskych problémov, e, Albánsko, Kosovo a tieto, kde už začala tá otázka islamizácie v Európe sa riešiť. A povedal, že nám nič iné neostáva, len sa vrátiť k tradíciám a zabezpečiť, aby mladí pochopili, že keď chcú prežiť, potrebujú splodiť svojich potomkov. Takže keď Arabka vie porodiť x detí a naše ženy nie, tak asi není chýba len v tých Araboch, ale v čom si Takže ja by som možná takú výzvu, celkom jednoducho Milujme a množme sa. <sík> ale dobre, to, viem, že to nezachránime teraz. Ale určite s prijatím nejakých riešení môžeme robiť ďalšie a ďalšie chyby. A robíme ich. Robíme to plošne, nepreverujeme. Mňa napríklad strašne mrzí, že v rámci tých migrantských aktivít nevidím činnosť spravodajských služieb. Separáciu. To, čo sa teraz navrhlo a na čom získavajú body politici, že poďme robiť nejaké záchytné tábory a vyseparujme z tých napríklad tých islamských bojovníkov alebo ďalšie a ďalšie. Neviem, či, či budeme úplne úspešní, ale aspoň sa o to pokúsme. Nepovedzme, že každý migrant nám prišiel riešiť iba demografický problém. Hmm. Takže z toho pohľadu by som povedal, že áno, je to tak. Uh, ja Mňa napadlo, keď ste o tom hovorili, že aké iné riešenie, že z, zvýši tú demografiu. Ja keby som bol politikom, mal by som na to dosah, ja by, som, ja by som nariadil, že minimálne raz za týždeň by musela vypadnúť elektrína na 10 hodín v noci, že by nemohli televízor. Nič by nemohli robiť, iba by mohli večer byť spolu. Tak tá, ja si myslím, že týmto by sa zvýšila pôrodnosť na Slovensku. Keby na, na týždeň vypadla na noc elektrina. <sík> to, to, to je konkrétne, ale inak hovoríte <sík> mi z duše. No na naozaj týdne. otázka presazovania bezpečnosti je niekedy prijať opatrenia, ktoré môžu naštvať vašich ľudí, ktorí v podstate pre nich robíte to opatrenie. Bohužiaľ, takto sa zabezpečuje bezpečnosť. Mhm. Veď neviem, či si poslúchači zaregistrovali, že v Českej republike, keď bola posledná povodeň v Prahe, tak podľa za ich platného zákonu bol zakázaný vstup do ich vlastných bytov. Z veľmi jednoduchého dôvodu, preto tá ústava zaručuje občanovi a uklada štátu povinnosť chrániť jeho život a majetok, aj keď s tým sám nesúhlasí. Pretože keď náhodou dojde k nejakej újme, ten istý občan, ktorému nezakážete ísť do bytu pre magnetofón, lebo to je pre neho vzácnosť, a príde tam k nejakému zraneniu, tak je schopný zažalovať ten štát, že neurobil nič preto, aby ho ochránil. Takže otázka bezpečnosti niekedy vyžaduje aj to, čo možno z no. hovoríte, vypnutú elektriku na 10 Hodiť a zabezpečiť iné radovanky obyvateľom. Áno, ale to berme obrazne. Lebo... Áno, ale, ale to je naozaj ak, taký obraz, ale môžeme to dať aj do konkrétnej podoby, keď sme sa tu už bavili dnes, lebo to budú také samozrejme širší okruh tém, lebo podľa toho, ako sa aj pýtajú posluchači, tak bavíme sa tu napríklad do tých imigrantov. A teraz, máme tu jednu z vecí, ktorá môže ľudí obmedzovať a mohli to vnímajú ako preau ksenofóbie, ale niektoré krajiny, ako napríklad Maďarsko, stavajú ploty. Izrael postavil ploty s palestinčanmi, Amerika postavila ploty s mexičanmi. Teraz nejdem riešiť to, že keď to stavala Amerika, tak to bolo v poriadku, keď to stavala Maďarsko, je to zlé. Ale vás ako človeka, ktorý rieši bezpečnosť štátu, obranu a tieto veci, ako sa vypozeráte na takú vec ako napríklad stavba plotu ako istá forma ochrany pred migrantmi? Je to, je to akože v poriadku, alebo toto, pre vás osobne toto nie je riešenie? No, ja to nepovažujem za ne, necelkom nesprávny počín, pretože tá vláda dostala mandát od voličov, alebo tí politici, zabezpečiť ich bezpečnosť, chrániť ich majetok, ich historické hodnoty a všetko s tým. Prečo sa tu teraz pretria sa iba rozhodnutie Maďarska postaviť ploty? Prečo sa napríklad nezverejňuje rozhodnutie australskej vlády vrátiť všetky lode z nekadiel? Keď pojedeme historicky možno do e, paru desiatok rokov dozadu, tak pokus o opustenie Líbie, bo, pokusy boli zaznamenané už dávno predtým, ale tam bola nejaká dohoda s tedaším e, takzvaným ter teroristom, e, kadáfim, že vracal si tých ľudí naspäť, alebo keď sa pokusili, tak to nejakým spôsobom trestal. Takže nič nového pod slnkom tu nie je a myslím si, že je to legitimné že je to možno drastický prostriedok, je no. to otázka súkromného pohľadu na daný problém. Ale keď dojde vplyvom zvyšenej migracie k ublíženiu na zdraví mojich občanov, ja som volený funkcionár, som prezident, som predseda vlády, nebudú potom mňa stíhať. Alebo ďalšie, skôr je to také upozornenie, poďme hľadať iné riešenie. Naozaj není riešenie teraz všetkých prijať. Lebo ja som sa stotožnil s tým, že čím viac ľudí príjmeme, tým lepší signál. To je normálne štatisticky šírené. Oni prijali 10 tisíc. Tože oni prijeli ďalších 10 tisíc. A každého prijatého migranta, každý prijatý migrant môže spôsobiť štatistický boom v tých krajinách, kde sa verbujú na uh, migráciu, hmm. že pôjdu ďalší. Ako náhle prejde, prepukne informácia, že oni tam neberú tých ľudí, tak sa budú musieť spustiť aj mechanizmy hľadania riešenia v domácich krajinách. A tam som presvedčený, že tam treba pomôcť tým štátom, ktoré tento problém majú. Mm. A môžeme ešte chvíľu pri tých migrantov To je taká otázka. Ja som... My sme tu už mali veľa relácií na túto tému. Zatiaľ viac menej všetci hostia, ktorí sme tu mali, a boli to naozaj rôznorodí hostia, hovorí zhruba toto stečovi. Dnes som mal ale rozhovor s jedným človekom, ktorý si veľmi vážim, volá sa Zdeno, a ho aj týmto pozdravujem. A bavili sme sa ale aj o tom, že no dobre, ono je to vlastne všetko pravda. Čo toto hovoríme teraz, že naozaj nedá sa roztvoriť náru, no nemôže proste tu teraz prísť. Ja to vždy hovorím, napríklad, jedno, nemôžete do politra naniesť liter, nedá sa. No ale na druhej strane máte tu takú vec, že dočertá, že sme ľudia humanita nejaká. Že teraz si predstavíte, tí ľudia už dobre, či, či ekonomicky, či, či pred vojnou, proste utekajú, oni sú naozaj v hrozných podmienkach. A teraz to, čo ma zaujíma, chcem sa spýtať, že, že keď sa bavíme o obrane štátu, o takých veciach ochrana štátnych záujmov nás, nosí sa v takýchto situáciách aj humanizmus, myslí sa aj na toto, na nejakú ľudskosť, alebo toto sú veci, ktoré sa... Keď sa, keď sa bavíme o obrane, keď si boli ako, ako, ja neviem, že tajomník Rady obrany štátu, tak, tak posudzujú sa aj takéto záležitosti, alebo v, v prípade obrany, ochrany našich záujmov, bezpečnosti, sa proste nejak ako humanizmus dáva bokom, to je vedľajšie. Takže ja je? je veľmi jednoduchá. Ste veliteľ, dostanete úsek, za ktorý zodpovedate, že vám neprejde ani myš cez neho. A v čo, nebudete strieľať? Viete, veľmi dobre, že ten človek, ktorý na druhej strane, za to nemôže, že tam je a ste povinni ho zastreliť. Na ten sa nerozmýšľa. Tam sa dá rozkaz, ste veliteľ, dostanete úsek v šírke jedného kilometru, máte lepšie prapor a máte urobiť opatrenia, že vám cez ten úsek nepreni. Tam neexistuje, že sa povedete opýtať, že a ty si čo myslíš? Tak teba pustím, teba... neexistuje. Takže humanizmus má svoje hranice určite. Humanizmus sa potom posudzuje v rámci tých uh, armát. Skôr, ne? Napríklad ne? ako sa správate k zajacom. Akým spôsobom sa správate k civilnému obyvateľstvu na území uh, nepriateľa. Ale vojak voči vojakovi používa zbraň. Iné je, keď sa vzdá a vy ho zastrelíte, To už nie je humanné. Hm. Ale pokiaľ on na vás mierí a mierí na vášho vojaka tak musíte strihať. praktický príklad z praxe. Teraz tu máme proste naše záujmy, či ste náše teraz slovenské. My potrebujeme proste nejak svoje záujmy v prvom rade uspokojiť, máme nejakú osobnú bezpečnosť, ktorú chceme mať dodržanú a tak ďalej. Na druhej strane máme tu masy migrantov, ktoré teraz idú a trpia a to všetko ostatné ľudské utrpenie, ktoré si zo so sebou nesú. Teraz vy ako človek, ktorý v tejto chvíli by ste, ja neviem, mohli o to rozhodnúť, rozhodnete proste, že O, že, že, že nehumáne, ale proste v záujme nás. Je to v poriadku pre vás? Alebo, viete, to viete, chcem vedieť, tam, tam ako je, to je. Ako no, sa v tomto smere dá z toho nejako vyključkovať? No, myslím, myslím, že toho perfektnú toho... odpoveď ponúkol uh, Farar na, na východnom Slovensku, ktorý má ten hospíc a rôzne Aj tie... Aj Kufa. Pokiaľ by boli naozaj v takej núdzi, jak hovoríme, sú v ohrození života týrané deti a čo, ja viem, čo všetko, potom by boli spokojní aj v stodole, do ktorej neprší. Takže mhm. už len to, že oni nechcú tu zostať. Oni sú presne nasmerovaní, už majú konkrétne miesto. Čo hovorí čosi, že tam asi ten humanizmus aj z druhej strany je nejakým spôsobom deformovaný. Mhm. Pretože keď naozaj, teraz oslovím všetkých poslucháčov, ktorí majú deti, majú radi svoje deti a tým deťom buď pôjde o život nevyužijú každú možnosť, aby zachránili život tomu dieťaťu. Tí to nechcú. Budú riskovať, pôjdu na, na pešoce z diálnice, budú sa tlačiť do vláko, len že by išli. Prečo nevyužijú tie veci, ktoré im boli ponúkané? Prečo chcú ísť desiť? Takže niečo, niečo tu nie je v poriadku. Mm -hmm. Takže aj ten humanizmus je naozaj iba umelo sa hra na naše city. Buďte súcitní, pomôžte im. Alebo je tam aj niečo celkom mm -hmm. iného. Takže Hej, rozumiem. Tak dal som otázku, zodpovedali ano. ste mi jo, a podľa mňa dobre ste sa s ňou popasovali. Uh, ale tá otázka od Dušana ešte mala iný rozmer, lebo on sa najskôr pýtal len na tú otázku pána Marmana, na tú reláciu s ním a tieto veci, že či by to mohlo byť plánované, neplánované, ale zároveň sa pýtal ešte aj inú vec a toto, že uh, čo si myslíte o tých geopolitických úvahách, že Asadov režim padne, a ďalší na bude Irán. Či si tiež myslíte, že sa tam hrá o, o odrezanie Ruska a tiež ako na Ukrajine. Sledujete tieto geopolitické záležitosti? Tak, tak, tak povedzte, že čo si o tomto myslíte? Čo sa na tom myslíte? No, stačí sídži, si ne? zobrať modernú históriu posledných 20-30 rokov, kde takzvané tie vyspele štáty, včera Spojené štáty, ale aj niektoré západoeurópske štáty, Veľká Británia, urobili jeden zásadný e, chybný krok, a to, že vztlačali demokraciu, alebo pod hlavičkou demokracie, odstraňovali zabehnuté režimy v tých štátoch. Tým neobhajujem ani Husajnov režim, ani Kadafiho režim, ale z hľadiska rozvoja, rozumových schopností, poznania problémov toho národa. Pravdepodobne to pre nich bol určitý model, cez ktorý si musia prejsť. Umelo odstránenie týchto diktátorov, ktorí nejakým spôsobom držali v pokope ten národ. Možno, že tvrdo, možno, že drasticky, možno, že aj neprávom, niektoré veci súdili, ale popravde povedané, v 40. rokoch keď tu prišli komunisti k moci a zriadili e, v tábory pracovné pre ľudí, ktorí mali len iný politický názor. Takže my sme si všetci s týmto prešli. Takže mali by sme sa poučiť z toho, že keď ten Asad má nejaké tendencie sa správať ako diktátor, tak pravdepodobne Treba ho skôr usmerniť, skôr pozrieť na nejaké jeho kroky, lebo umelé odstranenie naozaj dá iba odpoveď všetkým tým, čo ju nechcú počuť, že to je odstranenie Asada, ktorý zabezpečí potom celý ten priestor. Niekto, kto odstaví Rusko od dodávky niektorých surovín do Hej, Európy a tým pádom niekto za, v Arabo rozhodne, že kde sa bude, akým spôsobom a za zakoľko predávať Európa. A ekonomicky by to bolo vyjadrenie tých mocenských záujmov, o ktorých sa tu tak bežne hovorí medzi Spojenými štátmi a Ruskom, že v tom prípade by akože Rusi strácali, pretože by prišli o veľký zdroj svojich príjmov a ekonomicky by začali zaostávať. Mm -hmm. Takže nie je to vylúčené, že sa to tak môže chápať. Ja osobne to beriem tak, že nemyslím si, že máme morálne právo odstraňovať hociaký politický režim v inom štáte. Mm -hmm. Existujú iné spôsoby, akým spôsobom alebo akým pomôcť tým ľuďom, ktorí tam trpia, alebo čo. Pozrite, s Kubou sa nikto nepokúšal ne, ne to a teraz vyzerá, že Kuba nejakým spôsobom nájde komunikáciu s tým vyspelejším svetom, bez toho, že by sa tam znovu strívalo. Mhm. Dáme ešte jeden mail pre Dobre, tak dáme ešte jeden mail, lebo ľudia píšu, to som veľmi rád. studio.slobodnyvysielac.sk To je mailová adresa, radšej využívajú maily ako telefonáty, dobre. Uh, ale ak by ste chceli predsa len aj zavolať 048 381 01 01, uh, píše Peter ohľadom doktríny 21. storočia. Dobrý večer prejem priatelia. Otázka. Neviem, či sme pripravení na vojnu 21. storočia. Neviem, čo si mám myslieť o tých aerosolových operáciách na oblohe. Hovorím o fenoméne chemtrails. Počuli ste také? To vám potom vysvetlím. Každodenne vidíme na Slovensku už niekoľko rokov a je to čím ďalej tým horšie stopy za lietadlami. Tie, čo nemiznú, len sa rozširujú a vytvoria nakoniec oblohu, ktorá je viac menej strieborná, alebo toto leto, keď boli tie horúčavy, stopy sa strácajú rýchlo, ale slnko nakoniec zostane, akoby by v opare tu ide o Voch viažúcich látok hlátok ako hliník bárium potom vznikne sklenikový efekt a máme tu horúčavu. Je fakt slovenská armáda na tomto, e, fakt slovenská armáda na tomto participuje, alebo ešte horšie, ani nevie o čom to je, lebo Bundeswehr v Nemecku to musel priznať. E, len pre tých, ktorí si nevedia, ktorí nevedia o čo ide tu mať vysvetlenie. Jedná sa o tzv. exotickú zbraň z arzenálu Spojených štátov, ktorá môže vysúšiť celé územie a skutočne zrážok na Slovensku ubúda. Dnes sa už bojuje asi trochu inak ako voľa, kedy neviem, neviem. Lietadla lietajú, toto je chemtrails, že ide lietadlo a má na krídlach. čo hovoria teda tí ľudia, ktorí hovorí, že to existuje. Na krydlach má nejaké zariadenie, cez ktoré púšťa také chemikálie, ktoré majú teda mať za úlohu toto, čo písal. Technicky to viem predstaviť. Do výtokových plynov prúdového motoru sa môže vstrekovať niečo, čo by sa malo rozširovať. Nemám konkrétne informácie. Nevyľúčujem, že taká snaha je, ale považujem za takú istú hlúposť, jak použiť jadrovú zbraň. Lebo tým, že ovplyvňujem atmosféru, ovplyvňujem celú zemegulu. Takže v postate je tam, tam taká istá odpovedia, že kto je výťazom v jadrovej vojne? Ten, ktorý použije jadrovú zbraň, je obetev druhý. Hm? No hej, no, to tiež dobehne. Dobre, uh, pesnička a po nej budeme v našej debate pokračovať ďalej a po pesničke sa už pozrieme aj na to, že aké konkrétne témy by tu možno mohli zaznieť, akých hostí by ste si tu možno vedeli do budúcna predstaviť, takže uh, ostaňte s nami, vážení poslucháči, ďalej budeme sa rozprávať aj o týchto Záležitosť. No a teraz si dáme takú jednu pesničku, keď rozumiete po anglicky, tak sa vám tie slova podľa mňa budú aj celkom pozdávať. Oh, my name, it means In my age, it means Well, the country I come from Is called the Midwest I was taught and brought up to The laws to back And that the land that I live in Has gone on its side All oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charge And the Indians fell The Calvary's charts and the Indians die all oh, the country was young then with God on its side The Spanish a War had its day. In the Civil War too hours was soon laid away. In the names of the hero I was made to memorize. With guns in their hands And gold on their side The First World War It came and it went And the reason for fighting i never did get But I learned to accept it Accept it with pride For you don't count the day it went Gold's on your side In the 1960s Came the Vietnam War Can someone tell me What we were fighting for So many young men died So many mothers cried That's the question Was gone On our side I learned To hate The Russians All through My whole life If another War comes It's them we must fight, and to hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all oh, bravely, with God on my side. Through many talk hours. I've been thinking about this That Jesus Christ was Betrayed by your kids But I can't think for you You have to decide Dobrý večer vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii s pánom Ľubomírom Krupárom a Borisom Koroním. Jednak predstavujeme jeho novú reláciu o nebezpečnej bezpečnosti, ktorá bude u nás na Rádiu Slobodný vysielač chodiť minimálne raz za mesiac. Taká je zhruba predstava. A práve tento odborník bude viesť diskusie s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom sú zakomponovaní do obrany, ochrany štátu a bezpečnosti Štátu. Tak ja som hovoril, že dobré by bolo po pesničke sa pozrieť možno na to, aké témy by ste tu radi rozoberali do budúcna, čo by tu tak mohlo zaznieť a potom aj to možno, akých odborníkov by ste si sem radi dotiahli, s akými odborníkmi by ste radi o týchto, o týchto otázkach diskutovali. Máte no. už nejakú takú predstavu zhruba? Určite. Už som súhlasil, že by som si vedel predstaviť, otvárať diskuziu vo vašom radiu o týchto otázkach. O týchto otázkach, ktoré sú pre ľudí životne dôležité a ktoré prevažná väčšina ľudí zaznáva a začína im venovať pozornosť až keď je neskoro. Bezpečnosť bohužiaľ má takú, taký syndrom, že predsa, však mi tu nič nehrozí. Veď ráno som hmm. sa zobudil, autobus išiel včasu. v robote som pozdravil vedúceho, vedúci mi ozdravil. Proste mi tu nič nehrozí. No. Zatiaľ je vyplata, pôjdeme tam, tam, tam. A, a zrazu, a to treba sa pozrieť trošičku spätne, Zoberte si vzrok vzniku Slovenskej republiky, 1993. Všetci sme boli nadšení. Politici, nepotrebujeme armádu, nepotrebujeme bezpečnosť. Robila sa sranda, bývalý režim mal krytý, mal také hlúposti, zo všetkého sa to, všetko sa zosmiešnilo. A zrazu prišla Jugoslávia. a veľa ľudí spozornilo. V skutočnosti pár sto kilometrov vzdušnou dušnou čiarou boli použité najmodernejšie prostriedky na vedenie vojen. Zase sa to hmm. trošku ukľudnilo. Ľudia boli radi, nemusí sa to riešiť. Prišla Ukrajina, zase sa zdvihla vlna. Ale už sme v horšom stave. Už sa, už sa začali pýtať, a, a keby to preskočilo k nám, tá iskra, máme hasiaci prístroj na to? Alebo budeme len dúpať? Alebo čo, hmm. čo urobíme? Teraz príde, prišla migrácia, to je ešte väčší, svetovejší problém. Takže otázka bezpečnosti naozaj má taký ten nebezpečný syndrom, že ľudia jej venujú pozornosť až keď je neskoro. A všetci experti v bezpečnosti vedia, že je to oblasť prevenčná. Vtedy je úspešná, keď sa hovorí dopredu, keď sa vedia popísať problémy, keď sa vie pripraviť reakcia. A bolo by dobré, keby aj ľudia, ktorí budú voliť v najbližších voľbách, si dali možno viac námahy a vyberali si možno aj ľudí do politiky, ktorí sú odborníci aj v týchto oblastiach. Hej, len ako to bežný človek vie zistiť, viete, že to ako vie, Viete, ja by som aj odporúčal, doby. že je treba si pozrieť napríklad aj na programy. Eko politické, no A to je to, čo to... by som chcel, že by som sem tam pozval aj tých politikov, alebo ľudí, ktorí sa angažujú pre prácu pre rôzne politické subjekty, nech už má názor a neho prezentuje. Nech ho prezentuje, uh -huh. nech ho, ho skúsi predať. Uh, partnerom by som chcel zobrať ľudí, ktorí sú kritikmi terajších postupov. Nech zverejnia, prečo sú kritici, nech dajú dôkazy, lebo len skritizovať to je najjednoduchšia vec. V analytike sa hovorí, že nič ľahšieho nie je, ako hoci spracovaný materiál skritizovať. Uh -huh. Najhoršie ale je ale miesto kritizovaného materiálu navrhnúť ako to riešiť inak. Takže, keď tu máme dnes veľa kritikov, vystúpme z NATO a budú sa robiť zhromaždenia ľudové a kadejaké a iné za vystúpenie Slovenska z NATO, ja pripúšťam, áno, je to legitimné v demokracii mať názor, vystúpme z NATO. Ale zodpovedné je povedať čo? Čím nahradím? Kedy? Ako? Kto sa postaví do čela? Máme na to pripravené podmienky, aby sme teraz, alebo to bude dlhodobý proces, ktorý na konci povie dobre, tak teraz sme už pripravení, teraz už môžeme vystúpiť na to. Takže neskriesovať ne, ne, ne v ľuďoch plánu nádej, že vyriešením momentálne nejakého veľkého problému, ktorý sa predostria cez médiá, alebo cez niečo, máme automaticky vyriešené to, čo je naozaj hmm. ťažiskom toho problému. Takže moja predstava je, že v ov, oficiálne pozvať ľudí, aj keď nepridú. Aj to je jedna z reakcií. No, že prečo a na čo. A možno, že by sme boli až. A boli sme boli keby sme boli úspešní, keby prišli. Keby naozaj vedeli otvorenie porozprávať, prečo si to myslia, prečo to v, tak robia, prečo je taký stav, prečo. A čím sa to hlavne bude to? Veľmi ma bude zaujímať to, čo aj pán Žarnovičan, musím sa k tomu vrátiť, lebo je to jasné, celkom hej, pravda, hej, hej. neboli predsvičené zálohy. Áno, je to pravda. Mali sme tu reláciu, boli tu československí vojaci, ako moji no, partneri. Slovenskí boli. boli. A ďalšie. To všetko naznačuje čosi, že nefunguje v tej spoločnosti a vzniká tu priestor pre iné riešenia. A nie každé riešenie môže byť dobré. A musí byť dobré. Len preto, že iné ako to neriešené. Nemusí. Poďme sa na to pozrieť. Naozaj slovenská armáda si je schopná uh, vystačiť z tých počtoch, ktorí sú akože profesionálni vojaci. A čo ostatní? Uh -huh. vieme riešiť všetky krízové e, situácie to je možno ďalšia tá oblasť čo by som s pánom Žarnovičom nesúhlasil, si že 20 rokov dozadu sme nemali žiadne e, cvičenie na krízový management nie je pravda, stal som v čele jedného e, takého cvičenia, chodil som ako Rady radiobrany štátu po krajoch po okresoch robiť previerky e, spracovania, lenže vtedy bola situácia taká, že boli spracované dokumenty, doklady, boli plány boli cvičení ľudia Nehovoríš, že všetko bolo funkčné, ale bola veľká pravdepodobnosť rýchleho zfunkčnenia toho stavu, ktorý sme mali. A tým, že sa to predsvičovalo, bol dôvod na toto to cvičiť. A ľudia to vtedy nepodceňovali. Dnes neexistuje nič také, veď my, my budeme všetci obdivovať tisíce vecí v, v zahraničí. spomeniem napríklad posledné tsunami v Japonsku. Z akou pokorou prijali japonci opatrenia, ktoré boli prijaté po týchto opatreniach. Ale to všetko sú nacvíky. Malo kto vie, že u nich bežne, každý mesiac, minimálne nás mesiaci, cvičia deti krizové situácie. Opustenie školy, použitie plynových masiek. Hm. To, viete, viete, nikto neodstránil vznik nebezpečenstva. Že sme zmenšili pravdepodobnosť, to je pekné. Ale že by sme mohli vylúčiť, nie. Takže chcem rozprávať aj o veciach, akým spôsobom Slovensko do budúcnosti pripravuje ľudí na riešenie krizových situácií. Nie iba o obrane ako takej, čiže v armáde, ale aj pre bezpečnosť. Už sme tu mali reláciu, kde sme hovorili, že niekedy vojak základnej služby po absolvovaní to bola podmienka, aby mohol byť policajtom. Dneska taká podmienka Už nie, nie je, lebo ja, hojak nie tako. A tým pádom my zoberieme hoci koho, hoci čo. A naozaj sme tu vytvorili priestor pre riešenie sociálneho problému mladých nezamestnaných ľudí, aby išli si zarobiť nejaký peniaz. Sú to naozaj tí, ktorí sú vycvičení. Čiže to je ďalšia veľmi vážna téma, akým spôsobom. Precvičovanie napríklad má nezastupiteľné miesto v krizovom manažmente. Samozpráva. Aj tu sa môžeme pozrieť na to, v akom stave sú krizové štáby a schopnosť riešiť ľudí e, krizi na, v krizi v samozprávnych orgánoch. To môže ľudí veľmi zaujímavé, lebo to sú prvé orgány, ktoré budú rozhodovať o ich životu a o ich majetku. No, mňa by napríklad zaujímala aj debata o tých viete civilných krytov, ochra a tieto záležitosti, ako sme z tohto chľadiska chránení, lebo to bola jedna vážna téma. Ja viem, že teraz nebudeme riešiť to dvojičky, či si ich zhodili američania sami alebo nie sami, ale Primeni táto, náš téma, problém, táto téma sa začala riešiť veľmi vtedy. Po páde dvojčiek a terorizmus a toto, sklady civilnej obrany, ktoré sme ešte ako deti tam proste masky cvičili, toto behali potom to zrazu zaniklo a po 11. septembri vznikla otázka pre Boha živo, a keby niečo, tak čo my, Tak toto by ma tiež zaujímalo, že, že ako sme my v prípade naozaj nejakého problému chránení takto civilnými krytmi, maskami v to stave, takéto témy by ste mohli tiež niekedy rozobrať, podľa mňa to by bolo zaujímavé. No ja sa budem snažiť, no takisto no, som ale pripravený prijať odpoveď že to je všetko utajené čo ja s tým vysúhlasím no už dopredu to som sa chcel spýtať, dobre že to vravíte Počujete, a budete vy môcť niečo vôbec tu riešiť, lebo v tých, tých témach, ktoré vy tu chcete otvárať však tam kedykoľvek vám ten človek môže, no a to je tajné, to vám nemôžem povedať. Je, to, to bude mať kopec vecí, ktoré sú nejakým spôsobom utajené. Koniec koncov, dnes som vás tiež nachytal na, na hruškách, keď mi pravíte, že no, poďte niečo, no nemôžem, to je tajné, no tak vidíte. Nemali no. ja, ja, by ste ja... sa na konkrétne dokumenty, s som prišiel, takže, ale o teórii, viete, určite v, sa považujem za človeka, ktorý mal opravnenie byť súdným znalcom v obore utajovaných skutočností. Mm -hmm. Pokiaľ som bol na národnom bezpečnostnom úrade, mal som taký, takéto oprávnenie. Takže mňa len tak obavrať a povedať, že to je tajné, tak sa to darí ja Pánu aha. ministrovi obrany, keď myslí novináriom, povedať, to je utajené. Aha, no, vás neobavru. No, ha, dobre. No, no, viem sa opýtať aj podľa čoho a podľa akého zoznamu, ktorého písmena, ktoré, ktorého článku. Pretože na všetko existuje nejaký dokument. To není len subjektívny dojem, že vy si teraz poviete, že to, že je 10 hodín a 15 minút je utajná skutočnosť a teraz je to pravda, alebo si to povedal vy. Nie, to musíte dokázať niečím iným. Takže nemám až tak strach, že ma môžu odpinkať vo všetko. Aha. Takže veď viem určite niektorých ľudí nachytať, lebo keď sa budeme baviť napríklad o tých krytoch, určite je utajnou skutočnosťou, že tu pod touto budovou napríklad je kryt, ktorý je určený preto. Tak to sa nemusí povedať. Ale informácia, že koľko živej síly sme schopní v banskej Bystrici v prípade nejakého ohrozenia ukryť. A či sa vôbec toto rieši, a či sa to cvičí, a ako sú zapájené napríklad orgány školstva, do no týchto už by aspoň základné veci ten funkcionár povedať mohol. Mm -hmm. Pretože to je na druhej strane propagácia čohosi, čo chceme získať ľudí, aby to vedeli, aby sa potom neutlkli pochodom do toho jedného kryta. Počúvajte, ja, to už ani nie je toto je, ale, ale ma napadlo, no že. Bezpečnosť je vôbec. Ja, Taká ako so zábavou, že ani. ani... Že zábava je vážna vec. Že s srandy zábavy. A, a to som chcel povedať, že keby ste chceli mať že najpočúvanejšiu reláciu, úplne, že bezkonkurenčne najpočúvanejšiu, tak vám hneď poviem, aké témy by ste mohli dať. Že o utajovaných skutočnostiach. Že také veci, čo sa nesmú hovoriť. Toto by ste mohli raz rozobrať. Už by ste potom samozrejme asi tu skončili. Ale to by bola zaručenie najpočúvanejšia relácia s, s názvom o utajovaných skutočnostiach. Ako nebraním sa tej téme, pretože naozaj je tu celá rada dôkazové iba za posledné dva roky pokusy novinárov prísť s niektorým informáciám z jednotlivých rezortov alebo z činnosti prezidenta a všetko sa skrie za utáhnú skutočnosť ale to niekto by mal správne dokázať. Je druhá či štátne orgány chcú, ale nebraním sa ani tejto téme. Prečo nie? Oblasť utáhnú skutočnosti je veľmi citlivá oblasť. Lebo tam, alebo obmedzuje určitých ľudí v nejakom konaní systém preverovania vás nutí niektoré veci zverejniť. Ale zase na druhej strane sa spája previerka len s vy, vyvolenými funkciami a vy ju nemusíte robiť. Mm. Vy, vy viete, že tam je previerka a máte dve milenky, tak sa musíte rozhodnúť, tak či mať milenku, alebo ísť do funkcie. <síňerý> Dobre. A, ideme na ďalšie kolo mailových otázok, lebo sa ich nám tu namnožilo, že dobrý večer do štúdia. Píše Anka. Anka, ahoj. Akurát som si prečítala na aktualitách, že by na to malo vybudovať na Slovensku regionálne veliteľstvo. Chcem sa opýtať pána Krúpára na jeho názor ako odborníka a čo z tejto situácie vyplýva pre nás. No, ja mám vyhranený názor na NATO. Ja stále považujem nástup na do NATO ako jeden z medzikrokov ku ktorému mi chýba bohužiaľ aj ochota hľadať ten ďalší krok. Ten ďalší krok malo byť zvýraznenie európskej bezpečnosti a vytvorenie európskych bezpečnostných štruktúr. Na to malo byť iba takým prechodným tým. Ale ako ide mesiac za mesiacom, rok za rokom, tak je to skôr horšie. Takže z toho pohľadu ja som dosť sklamaný, že na to je stále pod prevažným vplyvom Spojených štátov amerických a európska bezpečnosť ako taká sa nerieši. A nie sú schopné európske štáty ju riešiť. Takže z toho pohľadu aj hodnotím tú iniciatívu. Samozrejme, že z hľadiska vojenského je vždy záujem mať určitý systém velenia a miest velenia najbližšie k predpokladaným konfliktným teritoriám. To je normálna vec, to môže to uh, pani posluchačka vidieť aj v SEATO, aj v iných uh, vojenských uskupeniach, že existuje tendencia mať veliteľstvo čo najbližšie k budúcim tým. Aby to bolo nejaké to. Nemusí sa to hneď brať ako okupačný akt, že ja teraz aj juzdokážem Slovakom, že bude. Povedzme si na rovinu, keď sa podarí vyriešiť súčasný spor na Ukrajine a to je vybudovať to ako, e, bez bezkonfliktnú zónu, ten uh -huh. neutrálny pás, uh -huh. more, more, čierne, more, Balt. že by tá Ukrajina bola tým narazníkovým pásmom a vyriešila sa tým napätá situácia, tak v každom prípade Slovensko patrí do tej východnej časti, kde bude sídliť a bude chceť mať vplyv na to. Hmm. Ukrajina by zostala akože neutrálna. Čo by som privítal, že by sa u, u, ustalila tá situácia a nelákali sme ďalej Ukrajinu do NATO a do európskych štruktúr a nesnažili sa dostať e, Rusom až úplne na ich hranice. Historicky mne to vychádza tak, že ideálne riešením by bolo naozaj to narazníkové pasmo tam ponechať. A v tom prípade je ale Slovensko na najvýchodnejšej časti. Takže je logické, že pokiaľ by sme zostali členskou krajinou NATO, tak bude snaha v našom priestore, či už na Slovensku alebo v Polsku, v Maďarsku vybudovať takéto veliteľstvo. Je to otázka ďalších riešení. Nemalo by to byť odvisle iba od terajšej situácie a hlavne od ďalších riešení, ktoré na to ponúkne, riešení otázky krízy na Ukrajine. A hlavne Spojené štáty. Nemci už ponúkli riešenie, že s Ruskom treba komunikovať o tejto veci, o Ukrajine. Rusko nemôžno vybrať z diskúzie o tom, či Ukrajinu vezmeme, alebo nie do NATO. Hmm. Takže Rusi majú právo si povedať, tak ako v našom stavebnom zákone je napísané, že susedky chce postaviť na vlastnom pozemku, ale vedľa vášho pozemku niečo. Vy sa máte právo k tomu vyjadriť. Hmm, Takže... to, to hovoríte vy. Dneska médiá naše hovoria, že Rusi nemajú právo vyjadrovať. Uh, v robie, Ukrajine? Hej, hm, nemajú, čo oni Minimálne... majú čo starať do Ukrajiny suvereného štátu Rusie, Však Ukrajina má právo sa si rozhodnúť. No, Dobre, ale náročie. musím s nimi prebrať, jak ďaleko ich chcem stiahnuť, čo všetko tam chcem vybudovať. To je seriózne, nie? Čiže ja keď som na Ukrajine, a ja teraz je na Ukrajine. Berem uh, tu, uh, otázka západnej Ukrajiny, alebo chcem úplne na východnej Ukrajine, 5 km od ruských hrani, čo si postaviť? Hm? Takže nemyslím si, že je abnormálne sa postaviť minimálne k požiadavke. Tak a čo ďalej? A otázka je, ako by sa stávala Amerika k takýmto veciam, keby sa to dialo pri jej hraniciach. Či by bola tiež taká, ako je v prípade Ruska, že by sa do toho nemalo Rusko starať, či by to tiež tak osobne vnímala. Poďme ešte rýchlo na ďalšie maily, lebo už iba posledných 10 minút máme, tak aby sme sme maily prečítali. Píše nám román... Dobrý večer, môj pohľad na súčasnú Slovenskú armádu je takýto. Živíme tankistov, všetky tanky sú zhrdzavené a nepojazné. Živíme nadzvukových pilotov, ale tí nemajú schopné lietadlá. Ideme kúpiť vrtulníky, ale nikoho nezaujíma, odkiaľ vziať peniaze na kerosín. A nestačilo by pre Slovensko namiesto armády vybudovať štruktúry domobrany, známe napríklad zo Švajčiarska. Mám dojem, a to stále viac opodstatnený, že armáda Slovenskej republiky existuje len vďaka tomu, že tu je ľahké tunelovať. Pokiaľ ide o dnešného vzdušného narušiteľa, absolútne súhlasím s hostom, slúžil som na uh, vzduchu, To čo? Vôzduch. To je prostriedok protivzdušnej obrany. Aha, tak slúžil som na vzduchu a letí dostatočne nízko a dostatočne pomaly, splyne s horizontom a nevidieť ho ani v derivačnom móde, to je mód lokácie, kde sa odfiltruje z monitoru všetko statické vidieť je len pohybujúce sa cieľa. No a ešte posledná otázka na hostia, vystúpenie zná to, prípadná neutralita. V podstate k tomu ste sa už vyjadrovali, že... To, no neviem, neutralita, to, ho, to sme hovorili v minulej relácii, že toto... Môžem sa aj k tomu Dobre, tak poďme na toto najskôr, že teda on má ten názor, že živíme tankistov tanky sú z Hrdánovené máme nadvukových pilotov, ale tí nemajú lietadla a kupujeme vrtulníky, nie kerosín. Áno, lebo ako, v, ako v, v, s dušemi hovorí napríklad o domobrane, však bol som tu v relácii, my alebo. alebo obrané zbory, bezpečnostné zbory založené na systematickej príprave mladých ľudí pre budúce úlohy, aj s určitým výcvikom s nadbehom na riešenie otázok Nie iba obrany, ale bezpečnosti všeobecne, takže tam je plná podpora, preto ja aj podporujem slovenských brancov a kritizujem súčasné velenie ministerstva obrany, ktoré permanentne od roku 1993 podceňuje možnosti alebo povinnosť, keď sme zrušili vojenskú základnú službu, akým spôsobom chceme pripraviť budúcich obrancov štátu. Takže jednoznačne e, súhlasím. Z za ďalšie tam tie e, tanky, tankisti, leci bez, bez toho. V každom prípade si myslím, že keď sa dobre spracuje bezpečnostná stratégia a z nej vyplynú určité možnosti, záväzky k čomu si, tak z toho musí vyplynúť, že. Nemôže žiadna vláda akceptovať, že budeme mať pilotov a nebudeme mať lietadlo. A musí to riešiť s patričným predstihu. To sa nedá vyriešiť totiž okamžite. A to, myslím, obrazne platí aj pre ostatné druhy vojsk. Verím, že v tej koncepcii sa nedočítáme v strategii, že na naďmaroš a na Liptovskú Maru kúpime atomovú ponorku, lebo v hľadiska ceny a 25-percentných provizí, ktoré tečú pri nákupoch, by to bol zaujímavý peniaz. A zdôvodnenie by sa na Slovensku našlo. Ale to teraz ako na odľašenie situácia. V každom prípade si myslím, že Kritizovať napríklad dnes pilotov, ako bývalý príslušník letectva, poviem, že sa všetkými desiatimi hlásim na ich podporu, pretože najväčší trest pre pilota je, keď je považovaný za pilota a nemá na čom lietať. Mm. A lieta málo a potom sa bojí a potom sú tam spôsoby kadejaké ďalšie následky toho nelietania. Takže v každom prípade si myslím, že Slovensko si musí prvývodomiť, že čo je schopné z hľadiska vlastnej obrany urobiť na čo sa musí spoľahnúť na nejakého svojho partnera a k tomu podriadiť ostatné veci. Mm. Ale vyhlásenia čiste, že dáme toľko percent z hrubého domáceho produktu alebo toľko, to sú štatistické bluffy. Mm. Nič nehovoriace, pretože ja môžem za malo peniazy kúpiť kvalitnú vec a môžem šmejt kúpiť za veľa peniazy. A tým pádom ten rozpočet a tie 2% mi nikdy nemusia stačiť, pokiaľ nebudem mať logiku, čo kupujem, ako kupujem. A posledná poznámka, my by sme mali prestať kupovať techniku, mali by sme budovať spôsobilosť daného typu druhu vojska alebo systému, plniť úlohy. Čiže nie iba lietadlo, musí mať aj ten systém logistiky, musí mať prostriedky na udrževanie dráhy, musí mať radiolokáciu, musí mať všetko. Pretože kúpiť len samotné lietadla, to sú vyhodené peniaze a hmm. kúpili sme vrtulníky teraz americké, skvelé, black hockey. Dobre? Či zle? No mne, mne to nezapadá do žiadnej koncepcie, bohužiaľ. Ja sa musím pýtať všetkých kompetentných a radím to všetkým občanom, že z tituláky eh, v, v, v dokumentu, dlhodobej strategie, dlhodobej budoveň a koncepcie sme išli týmto krokom. To ešte tie vrtulníky sú ešte relatívne malý problém. Horšie sú tie dopravné lietadla. Len pretože momentálne sa našla firma, ktorá to úspešne dovezie a zoberie si iba 12% provezie, a nie 15%. To pre mňa sú ako dosť zásadné otázky, že na základe akých tých máme pripravené prostriedky na ich využitie, Naozaj, keď nebude nám ten kapitán toho lietadla schopný odletať patričný počet hodín, získame zákazníka, ktorý si objedná z lietadla slovenskej armády, napríklad z Maďarska, aby odviezol ich jednotku kdesi, uh -huh. alebo si využije komerčné lety poskytované konkurenčnými leteckými spoločnosťami. Ale bude mať istotu, že tam bude bezpečnosť. A to sú všetky veci, ktoré treba riešiť pred nákupom, predpokladá. Samozrejme. Ja my to, to riešim asi po nákupe. Je sa... to taká bohatá krajina, my si to môžeme dovoliť aj po nákupe režiť tieto otázky. Zajíme no, podľa všetkého. Keď by ste mal pravdu, my len potom konštatujeme, že nemáme na to. Uh -huh. uh, Počúte, ešte jedna otázka, by sme nezabudli. Jednu ešte tu máme, aj keď vy ste sa už k tej vyjadrovali, ale dobre, tak že si nepočúval, tak skúsime, že ešte v dnešnej relácii nespomenul sa prechod amerického konvoja a Peter by rád poznal váš názor na tento konvoj, ktorý tu prechádza No, ja som ako vojak a v, v, v, poviem tak, že v, každý akt v, nesúhlasu, demonstrácie, v, môžu byť, by som povedal, politickým nejakým vyjadrením čohosi, ale nesprávne adresované. Ten vojak, ktorý dostal rozkaz sedieť za tými ričakmi toho tanku alebo volantom toho vozidla, to nie je ten, ktorý by mal znášať moje to... Dozvedia sa to, tí kompetentní, je to naozaj to adekvátne riešenie. Beriem, že ľudia inú možnosť nemajú, tak no, takým tak to spôsobom je, viete, vyjadrili, Ode, ale má to, to, to strašne malý účinok. Nie je v podstate aj ľuto tých vojakov, lebo je to neštandardné. Ako vojak poviem, že pustiť toľké tisíce, stovky kilometrov, možno až tisíce, takú techniku po komunikáciách je absolútne neštandardný postup to sa rieši po železniciach, v utajených priestoroch, v, re, v reláciách časových, ktoré nenarušajú kontinuitu bežného riešenia problému v danej krajine. No, no. S tým si, vy máte svoj problém, veď, tie železnice máte nejak vyťažené, takže pôjdem to nočným tým, aby som vás nehovplyvnel. A takto demonstratívne... No je to, lokoviť, skor... aby to bolo demonstratívne, viete, veď práve preto to tak musí byť, Práve preto si aj tí chlapí v tých tankoch, amerických či strajkeroch, či čo to idú, musia vytrpieť, no lebo demonstrujeme silu. A to nie je ich problém, samozrejme. Nie. Ale ten, kto im to nakázal z Bieleho domu, že to takto bude z Pentagónu, no tak idú, musia a, a demonstrujeme silu. A napíname svaly a ideme po cestách a nepôjdeme po... No a ja mám strach, no. že zábery z týchto vystúpení proti konvoju sa nedostanú ďalej než do našich spravodajských služieb alebo do niektorých relácií, kde sa odstríhnú. A do uh, miesta, kde vznikol rozkaz, sa pošle záznam, ako náčelník generálneho štábu si mení vlajky s americkým vojakom k generálu troch so seržantom americkej armády. Menil si hviezdičky, ak... takže <kým> Takže mám taký dojem, že Občiansky to viem pochopiť, proste mám takú predstavu a ja občan nesúhlasím, tak idem sa tam postaviť v rozprestrem transparent, ale viac by sme dokázali, keby sme naozaj zatlačili na politikov hľadať seriózne riešenie hm. a ja stále presadzujem, poďme donutiť politikov robiť bezpečnostnú stratégiu. dajme k tomu ľudové hlasovanie, dajme k tomu možnosť vyjadriť sa širokej verejnosti nie nám povedia, čo si oni považujú za potrebné otázky v e, riešení bezpečnosti a podľa toho my, politici, ich počúvajme. No, ja som veľmi rád, že vy už budete v tomto smere nedlho prikladať to polienko do ohňa, ako sa hovorí. Tiež priložíte ruku k dielu a chcem vám poprieť, aby sa vám v tomto smere darilo čo najlepšie u nás tak pri zháňaní zaujímavých hostí ako aj tém. Takže máte našu podporu. <sík> Ďakujem pekne. Budem, no. budem sa rád pripravovať na relácie. No a, a ešte som zabudol jednu vec, som to tak nadhodil, že musíme ešte jednu vec propagovať zajtra. Čo sa bude zajtrediť na Sliači? To Ome ešte z zdôb, keď som pozvíme, vykonal... Môžete si prísť pozrieť pána Krupára na živo zajtra. Chciete viac vidieť, ako vyzerá. My z hľadiska popularizácie tej podľa mňa veľmi krásnej činnosti okolo lietadiel a letectva organizujeme zajtra už tretí ročník akcie Modely nad Sliačom kde budú vystupovať známy slovenskí modelári a verím, že neodradia ani predpoveď počasia českých modelárov. A možno, že v budúcnosti sa podarí získať aj z ďalších krajín modelárov, ktorí prídu ukázať svoje umenie, postave, postavené modely a bude to akcia hlavnej pre rodičov s deťmi, pretože modely a deti patria k sebe. Jedno je maličké, druhé je maličké. Tie deti majú z toho velikánsku radosť a hlavne, čo je podstatné, keď ukáže deťom, ukážete deťom veľké lietadlo, tak tá predstava dlhej cesty, pokiaľ si sadne do toho aeroplánu, je strašne dlhá a to deti veľmi nebaví. To, keď odchádza z takej modelárskej akcie, tak popravde povedané, na druhý deň si môže kúpiť alebo donútiť rodičov kúpiť model a môže už lietať. Takže je to krásna činnosť pomáha to vytvoriť určitý vzťah k budúcemu letectvu a ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí fungujú či v civilnom, či vo vojenskom letectve, ktorí začínali svoj vzťah v lete k letectvu práve leteckým modelmi. Takže srdečne pozývam všetkých. Takže sa takouto okľukov opäť vraciate na sliač, na letisko? Už nie v podobe riaditeľa, ale organizácie akcie pod názvom Modely ja som nikdy neodýšiel, lebo 0. ročník sme urobili, keď som bol riaditeľ a hm. tým pádom sa len vraciame k tomu. Lebo letectvo si zaslúži, aby bolo popularizované a malo svojich ďalších nástupcov. Tak. To bol vážený poslucháči Lubomír Krupár. Ešte v tejto chvíli v podobe hostia v najbližšej relácie, ktorá predpokladám by mohla byť ešte buď koncom tohto mesiaca, ale skôr asi už ten ďalší mesiac. Už nie v podobe hostia, ale moderátora Relácia Relácie nebezpečná bezpečnosť, kde sa budú rozoberať hlavne teda bezpečnostné obranné témy. Takže toľko z našej strany na dnes. Majte sa pekne dopočujte. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koronik. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.